Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, protože my začínáme vždy včas. Ale nemůžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka. Začína sa totiž hodina vlka, a to nie len taká obyčajná, ale s podtitulom špeciálna mimoriadna a okrem iného aj bude to neuveriteľné, lebo už máme 7. januára, ale stále platí, že v tomto prípade prvá v roku 2026. No a keď hovorím o mimoriadnej, ja pri týchto príležitostiach uh, a takýchto typoch relácií, keď je dáváme mimoriadna. Uh, vždy zvyknem konštatovať, uh, že vás uh, žiadné tematické prekvapenie nečaká. A uh, urobím tak samozrejme aj dnes, protože ak sa vám už ozývame v tomto mimoriadnom stredajšom čase s našou dvojhodinou koslova a hudby, tak uh, môžeme tak robiť v tejto chvíli naozaj len. Z jedného jediného, mysliteľného a možného dôvodu a síce, že sa doslova musíme pozhovárať o tom, čo sa v týchto dňoch. Myslel jsem si, že po v těchto dňoch, ale už vlastně skôr by patrilo sa povedať v těchto hodinách, lebo už do toho, čo chcem teraz povedať, nám přišla další aktualizovaná záležitost, ktorej sa si tiež dostaneme. No skrátka dobre v těchto dňoch, respektive čo sa v těchto hodinách deje. No samozřejmě mám na mysli Venezuelu. <kým> Odkým, jak velmi dobré víte, Američan mi násilně... Například z Donalda Trumpa, amerického prezidenta, odvlečený venezuelský prezident Nicolás Maduro, aj spolu so svojou manželkou Cíliou Floresovou. Obaja sa už toho času nachádzajú v Spojených amerických, kde pred súdom v New Yorku čelí obvineniam z viacerých trestných činů vrátane narkoterorizmu. Iste chápete, že po takomto čom si naozaj, že totálne bezprecedentnom, čo sa udialo, Uh, že nie je možné predstúpiť pred vás, milí naši posluchači s inovněž takouto uh, témou. No ale uh, keďže teraz tento týždeň vlastně vychádzal na záver týždňa uh, druhý piatok v mesiaci, kedy hodinu vlka nemáváme štandardně, lebo vtedy vysielá pán doktor uh, Harabin, tak preto jsme si dali toto mimoriadne dnešné stredajšie uh, vysielanie. No, uh, teraz boli dve možnosti, uh, ktorými začať túto našu dnešnou rozpravu, buď teda i na úvod cestou takoutou overenou, štandardnou, spravodajskou, v rámci ktorej by som si na úvod teda pripravil také ty informácie, aby zazneli všetky dôležité fakty, prípadne nejaké zvuky, politikov, komentátorov, odborníkov a jakých dalších ľudí, pozorovateľov, aby jsme na úvod zkrátka mali tu základnou sadu informácií, od kterých by jsme sa potom odpichli do debaty. Tak to bola prvá možnosť, kterou vísť. Druhá cesta, která sa ponúkala, bolo začať toto celé naše dnešné rozprávanie tak trošku netradičně. Z konca, z kterého by ste to možno nečakali, ale to samozřejmě ani len náhodou neznamená, že by to snad nemalo súvisieť s našou avizovanou témou. Právě naopak, ono to souvisí a veľmi úzkodně. No. Nakonec, a asi tušíte, som sa, som sa nakonec rozhodl, neodolal som, a namiesto té zaužívanej tradície spravodajskej, kde by sme si na úvod zhrnuli všetky dôležité fakty, som predsa len zvolil tu možnosť B, začať trošku netradičnejšie. Takže máme ja tu, milí naši poslucháči, nachystaný jeden starší zvuk, pochádza z relácie hodina vlka, kterou jsme odvysielali na samom začiatku novembra roku 2024. Takže, ak dobře počítate, tak bude... Bude to dva roky stará nahrávka. A čo to bola za doba, možno některí tušíte, keď hovorím o, o 2024. a začátku novembra, no tak to bola doba, kedy bolo doslova pár dní pred americkými prezidentskými voľbami. A v kterých sa proti sebe postavili dnes už, jako víme, současný americký prezident a republikánský kandidát Donald Trump a jeho superkou bola vtedy demokratka Kamala Harrisová. Můj reláciový parťák Vočko vtedy před tými dvomi rokmi vyrukoval v tej relácii s takouto otázkou. Pojďme na to. Zeptám se tě. Kdyby si byl američan, koho by si volil a proč? A k tomu druhá otázka jako Slovák, či vítězství se přeš a proč. Proto no, to, já, tež, já to, jako to, američan jako by, som, by som volil Donalda Trumpa, určitě. Určite by som volil tampa, no Tak ak by som mal to nástavenie vnútorné, ktoré mám, tak ja keď počujem všetko, čo sa okolo progresivizmu len šuchne, tak už naozaj sa mi ježia všetky bunky v tele. Čiže všetky tie hlúposti okolo Green Dealu. Chcel by som prostě, aby, aby v bielom dome nesedel človek, ktorý bude pretláčať LGBT agendu, Green Deal a všetky tieto ideologické sprostosti. Čiže to by bola moja akoby hlavná hlavná motivácia jako Američana, Keď by, ak by som to mohl rozhodnúť jako Slovák, tak už jsem to v piatok hovoril, že hoci s ňou hlboko nesúhlasím, jako američan by som volil Trumpa, ale jako Slovák by som si prijala, aby vyhrala Kamala Harrisová. Jednak já ja si myslím, že pri Kamale Harrisovej nemáme také rizika, akej nám hrozí a svetu pri Donaldovi Trumpovi. Možno, že on to nejako, povedzme, že vie urobiť to v Ukrajinu, aj keď tu by som bol tež veľmi opatrný, lebo už jsme ho videli vysúšať bažiny washingtonské a veľmi mu to nešlo, tak aby to neskončilo aj pri Ukrajine tak, ale pri, pri blízkom východe je Trump jako besný pes. Máme nebezpečný, Trump je tam mimoriadne nebezpečný, čož myslím si, že Kamala Harrisová nebude. Až taká, ona by bola taká skôr nikde, ani, ani Veľa toho neurobí, ale veľa toho ani nepokazí. Ale je, pre mňa je Trump prostě problém, hlavně, že on je prostě neskutočne proizraelský, ale tak proizraelský, že takého politika na svete nenájdeš. Čiže u něho hrozí, že bude extrémně eskalovať situáciu na blízkom východě. Čiže to by byl důvod, prečo teda radšej by som si prialiu, a hlavně ten dôvod je, že já naozaj jsem toho názoru, že čím skôr lidé budou mať akoby skúsenosť s tím progresivizmom v praxi, že to reálně zažiju, tak o to skôr môžu lidé z této šialenosti, která dnes zachvátila svet, vytriez vieť. Čiže toto jsou moje důvody, prečo by som si radšej prial jako Slovák, aby to vyhrala Kamala. Ovič. Překvapil si mě, mluvíš mi z duše, já to vidím stejně, u toho Trumpa bych dodal, že bych ho volil být američanem nejspíš taky, protože bych se držel toho lesla udělejme Ameriku znovu velkou a e, Trump prostě e, bude dělat všechno pro to, aby e, se Amerika... Stala, stala znovu velkou, bude, bude dělat všechno možný, na úkor celého světa, ale to by mě jako američana nezajímalo. No a tu Harrisovou tu si popsal dobře, já k tomu přidám jednu malou poznámku, já bych ji chtěl proto, že si myslím, že pro svět by byla asi o něco bezpečnější. Hmm. protože to, je to přece jenom žena a ženy netendují z pravidla k válce, když vynacháme takový ty šílený krvavý kseny, jako je e, naše ministryně války Černochová e, a pár dalších, jo, který by válčili e, ty e, ženský, co vládnou v pobaltí a tak dále. To prostě jsou, e, za mě to jsou krvavý kseny, jo. Čili e, myslím si, že Harrysová tady v tom jako žena by volala velmi opatrný, opatrný přístup, ale je tam jedna velká výhrada. Ona bude totálně závislá na svých poradcích. Ano, ano, u, Tr u, Tr u Trumpa máš jistotu, že konečný, konečný rozhodnutí bude přijímat on. Samozřejmě, že bude mít poradce, ale on se řídí zejména podle vlastní hlavy, bych by ho typoval. U Harrisový to bude jinak, ta bude mít poradce, bude na ně spolíhat. A bude záležet na tom, kdo, kdo bude ten největší našeptávač do ucha. A to, to prostě nevíme, toho nikdo nevolí, e, o tom nemáme, byť teda něco proniklo o tom jejím momentálně hlavněm poradci, a to by taky neměl být krvelačný pes, ale člověk nikdy neví. Čili vsadil bych si na to, že se Hrysovou máme k míru blíž nebo že ne, k míru nemusíme mít blíž, ale nehrozila by tak akutně válka jako pod Trumpem. Ale nevíme, co ji naše tady okolí, a ona na něm bude speciálně v zahraniční politice, ale i podle mě i v ekonomických otázkách, bytostně závislá. No, tak už jsme v současnosti rok 2026 a chtělo by se za povada, že jste počuli, hádám i zopár prorockých. Z pred dvoch rokov. Tak pokojně to v prvom priblížení berte ako takový náš reklamný pútač alebo ťahák na to, že sa vám hodinu voka oplatí počúvať, lebo čo tu zazna, tak sa to potom zvykne aj naplňať. No ale samozrejme, ten dôvod, prečo som tento úvodný zvuk pustil je ďaleko vážnejší a prečo som práve na toto chcel upozorniť, je. To z toho důvodu, že tu máme, milí a vážení naši posluchači, ale že dokonalý chaos. V týchto dňoch tu máme dokonalý chaos v hlavách. A v, doko, a v tom, ten dokonalý chaos v tých hlavách nastal preto, právě proto, co predviedol Donald Trump v souvislosti s tou Venezuelou. A pod dokonalým chaosem si... Toho samozřejmě můžete představit mnoho, ale já tím konkrétně teraz myslím dokonalý chaos, který zavládol v hlavách lidí. Já sledujem diskusie pod různými článkami a vidím tam, že ti, kteří například v tom spomínaném roku 2024 fandili Donaldovi Trumpovi a možná mnohí se aj nekriticky těšili z toho jeho vtedajšieho vítězstva, tak pozerám, v tých diskusiách jsou dnes ale že totálně zničení Ubitý, znechutený. Jeden z názor za všetky jsem si tu vyťahol, zacitujem, Donald si, veľ... Donald si veľmi uveril, ale ľahko sa může stať, že dostane takú na, a teraz to jedno... trošku to polučím to slovo, lebo to vám nemůžem prečítať, jako to posluchač napísal, alebo čitateľ, že dostane na papulu, lebo sa už veľmi rozbehol, veľmi si fandí, takže, počkej, kde som skončil, Donald si Velmi uveril, ale ľahko sa mu může stať, že dostane takú napapuľu, že jeho ego sa bude pláziť po kanáloch. Celkom mu to prájem. Ako som mu fandil, tak som teraz z neho sklamaný. Matovič 2, píše někdo v diskusii A takýchto diskusích a takýchto príspevkov u tých, ktorí teda naozaj toho Trumpa si prijali, aj v druhom volebnom období, tak teraz zavládla takáto bobá nálada v tomto tábore. No a potom je tu ten druhý tábor, to je ten akože ten dnes že navonok je hrdý a kváka čosi o tom, že, že vidíte, my jsme vám to dezolátom hovorili, že ten Trump je zlo, tak to takí proroci jsou, z nich teraz tak prorocky vystupují, takí morální výťazí sa oni cítia byť ktorí ale ako si veľmi prilýchlo zabudli na to ako nosili Trumpa na rukách za každé jedno jeho pro, protiruské gesto No ale predovšetkým chaos v hlavách nastal právě tým, že predsa, ak někdo napadne nevyprovokovane jiný štát, tak je agresor, sme od těchto lidí počúvali, odporný agresor, kterého je potrebné porazit na boisku, sankciami, vylúčením športovcov, z kadejakých podujatí, treba mu pokojně vziať rovno aj devízové rezervy, Odstrihnúť sa samozřejmě od energií, které prodává, kterými financuje vojnu. No zkrátka, teroristický štát Agresor Rusko. No, tak proste, čo vám budeme hovoriť? Agresor Rusko, obeď Ukrajina. Toto boli tí lidi, kteří tuto, tuto vec rozprávali, všetko tak krásne to fungovalo, všetko to do seba zapadalo, až kým Spojené štáty, americké, meka demokracie, slušnosti, dobra, spravodlivosti, které jsme sa prilnuli v rámci našej neochvajené transatlantické jednoty, kým tieto isté USA pod vndením Donalda Trumpa vlastně v hrubých obrysoch nezopakovali scenár Vladimíra Putina. Pozor, hovorím v hrubých obrysoch, lebo ono to samozřejmě celé je úplně jinak. Nemožno porovnávat obranu vlastného národa v prípade Rusov s krádežou Európy, kterou teraz predvádza Donald Trump. Ale dobré, dodajeme bokom. Takže na scéně sa objavil nový agresor, teraz ale americký v podobe Spojených štátov amerických a tým, ktorí doteraz všetkému rozumeli, tým, ktorí sa odvážne skladali na zbierku raket pre Putina, tým, ktorí si tak hrdo pripínali uh, pod svoje profilové fotografie ukrajinské vlajočky, zkrátka dobře dobré všetkým tým morálnym autoritám sa teraz zrútil svet a stiahlo im hrdlo. Také ticho, ako teraz títo ľudia predvádzajú, to som tu nezažil za posledné roky. Ticho jsou, zaliez, zaliezli ako vši pod chrástu. Všetci títo. Ticho, ani, ani slovko nepípnu. Morálka a prečo? No, lebo morálka káže naložiť s novým agresorom predsa rovnako ako s tým starým agresorom. Nový agresor Spojené štáty americké, tak poďme a principiálne robme rovnaké veci jaké sme robili pri starom agresorovi pri tom rusku. Tak čo by to vlastně chcelo? Tak chcelo by to nějakou tu zběrku na rakety, jako jsme už hovorili, pre Trumpa? Chcelo by to teraz nejaké tie zbraně zo strany Evropské únie pre Venezuelu, aby sa, aby sa mohla bránit pred americkým agresorom? Chcelo by to prostě zrkadlovou reakciu? Lebo tak morálka káže. No ale uposluchnout tento vnútorný hlas, keď sa uh, to ale na potvoru skomplikovalo tým, že agresorom jsou v tomto prípade Spojené štáty americké. To vám nejde. Ono vám to si nepustí. Vidíte to na týchto ľuďoch? Nevedia, oni nevládzu sa zachovať rovnako morálne, jako sa tvárili morálne pri tom Rusovi. Jediné, na čo sa zmohli je, ale veď Trumpa ste si zvolili vy dezoláti, tak sa z neho tešte. No kamarád, ty na nepozeraj na to, Kto si zvolil Trumpa, kdo ho chcel a nechcel, ale sa pozeraj na svoju vlastnú morálku. Tvoja morálka přece nemůže byť závislá od toho, čo si prajú dezoláty alebo neprajú. Ty sa pýtaj sám seba. Prečo sa neskladáš na zbierku pre Trumpa? Kde si so svojimi všetkými aktivitami, které si robil pri Rusku, kde ste zaliezli? No takže týmto som chcel, milí naši posluchači povedať, Toto je ten dokonalý chaos, který sa Venezuelou udial na jednej straně ľudia sklamaný, šokovaní, šokovaný Trumpa, který ho chceli, a na straně druhé morálne autority, které stíchli a zalězli jako pod chrastou, rozprchli sa jako vrabce, zmizli, nikde nie sú. Tak asi cítíte, a je to jasné, že, že dnes nás, milí naši poslucháči, čaká naozaj, čakajú naozaj veľmi interesantné dve hodiny, Slova a uvidíme či aj nejakej tej hudby. Já ja vôbec nejdem v tejto chvíli dopredu hovoriť o tom, že sa k mailom dostaneme, telefonáty určitě ani spomínať nejdem, lebo téma je jednak veľmi vážna a jednak treba povedať, že ono to má samozřejmě svoj vývoj. Ak ja som hovoril, že sú to nejaké veci z posledných dní a motal som do toho niečo o posledných hodinách, tak tým narážam na to, že se sa samozrejme situácia ďalej vyvíja a veľmi zlým spôsobom narážam na udalosť, ktorá súvisí s so zajatím ruskej lode, ruského tankera který dnes obsadili Spojené štáty americké. Už jsem viděl vypisovat mnohých ľudí po internete, že toto bude tretia světová vojna. No tak, vidíte, situácia vážná. Už dlho rozprávám. Idem privítať mého kolegu vočka zakladateľa a internetového portálu Kosa. Dobrý večer do Plzne. Děkuji za přivítání. Jsem rád, že vysíláme, protože před pátek jsme nemohli a mě to mrzí především ze dvou důvodů. Za prvé eh, chci popřát všem našim věrným posluchačkám a posluchačům, pěkný nový rok 2006, ať se jim daří. Už nám nějak začal a začal teda úplně jinak, než jsem si představoval, že by, že by začít měl a nelíbí se mi to ani trochu, ale i tak třeba bude třeba bude špatné jenom první týden a ty, ty dalších 51 bude, bude dobrých. Takže přeju všem pěkný, úspěšný rok 2006, samozřejmě, teda 2026, samozřejmě taky tobě. To je jedna věc a druhá věc, kterou vyřídit musím. Já jsem žádal e, posluchačky a posluchače o zaslání pozitivní energie na Silvestra jsem měl e, docela klíčový vyšetření. A e, já teda nevím, jak se posílá pozitivní energie. Jo, sám, to, sám to neumím, ale docela na to věřím. No a ono to zase zafungovalo už po druhé. E, poprvé to bylo před operací, kdy to bylo hop nebo tropa, a tentokrát před tím, e, před tím CT. To zafungovalo zase. Nemám to úplně, úplně špíglný, ale e, ten výsledek byl na to očekávání e, moje teda e, pozitivní, takže, takže dobrý a děkuju každému, kdo si na mě vzpomněla, kdo mi tu energii poslal. Bez toho, e, bez toho bych tuhle relaci nedal. A fakt je, že když jsme neměli tu páteční, tak mi to přišlo velmi líto protože teď v pátek taky nebudeme vysílat a někdy 15. ledna se k tomu vracet nebo kdy, mm -hmm. tak to už by mi přišlo velmi kách, čili za tuhle relaci jsem mimořádně rád, ale to je taky jediný, za co jsem mní ní rád. Čili zdravím tebe, Borisku, zdravím všechny naše věrné posluchačky a posluchače e, slobodného vysílača hodiny vlka a to ať už jsou na země kvůli kdekoliv a Doufejme, že se k nám připojili skoro všichni jako normálně. No a dál doufejme, že nebudou tímto pořadem, který se rodil na koleně a rychle, že jim nebudou zklamáni. Ja som, keď si ten záver nepočul, tak já ja jsem v tom závere hovoril aj o tom, že tu máme udalosti posledných dní súvisiacich s Venezuelou, jsou mm. tu aj udalosti yeah. posledných hodín, súvisiacích s lodou, yeah. Ruskou zatknutou a tak podobně. Čiže sa tá situácia vyvíja a že niektorí lidé už naznačujú, že pozor z tohto může byť tretia Světová. A problém obrovský Donald Trump sa rozbehol nevydaným spôsobom, prostne niečo robí. Ale čiže k tomuto sa budeme musieť dostať tiež, ale na úvod aj vo vzťahu k tomu k tomu čo zaznělo tam v úvode, že teraz ty dva tábory sú šokované obidva a ten druhý tábor tých moralistov teraz nevie čo, je, je ticho a tak. Víš, my jsme my jsme počúvali teraz na nový rok aj od prezidenta a myslím, že aj premiér o tom trošku rozprával, aj ste sa o tom hovorili aj u vás, prostste obrovsky polarizovaná spoločnosť, rozhádaní sme tu na dva tábory, ktoré sa nemôžu ani cítiť. No tak teraz to Venezuela vznikla predsa úžasná možnosť konečne sa aspoň na jednej veci spojiť tak my tvrdíme, že Spojené státy jsou agresor, v podstatě i vy hovoríte, že jsou agresor, však vy, ten tábor, ten úžasný, ten tá morální autorita, veď stačila jedna jediná vec. Je stačilo, abyste všetko to, čo ste tu teraz narozprávali o tom Rusku za tie roky a všetky tie morálne veci, které ste tu zo seba vysípali, úplně stačilo, že byste to teraz jednak jednej prehodili na americké. A já vám garantujem, že kdybyste teraz rozběhli zběrku na raketu pre Trumpa, tak vám na ni přispějem. A mali bychom společnou zbierku, aha, máme niečo spoločné, konečně se můžeme zjednotit. Nepodarilo se to, vočko, ani se to nepodarí, lebo tábor morálních autorít zrazu stíchol a rozprchol se, ako som vravil v úvode, jako v rábce se rozprchol. Odletel a teraz čuší, jako voš pod chrastou. Hmm. U si nemyslím, že to, že to je až takhle, že se, že se rozprchli. Oni se rozdělili na několik skupin. Já teda osobně vidím dvě základní. První jsou ty, kteří neříkají nic stáli se, mlčí a dělají, jako že žádná Venezuela není, nebo že nejsou oni, že, že momentálně odjeli někam na a holců na exkluzivní dovolený, kde není internet a nemůžou se vyjadřovat. Tak to je jedna část. A netroufnu si typnout, také je veliká. A pak je druhá část, když se podíváš do internetových diskuzí a vůbec, když se podíváš i na e, vyjádření jako těch nejsprávnějších evropských politiků, no tak oni opatrně říkají, no asi to není správný. Ale Maduro neměl žádnou legitimitu. Jo, oni a tím, tím naznačou, že vlastně ten zásah těch spojených států s únosem toho Madura takže vlastně jako je opodstatnitelný, protože svět se zbavil dalšího diktátora. Že Maduro byl zvolený v nějakých volbách, o jejichž legitimitě si může myslet každý, co chce, ale ten Maduro aspoň podstoupil nějaký test. Možná, možná že to byl kašírovaný test, falešný, připravený dopředu, ale aspoň teda nějaký volby spořádal, Čili jeho legitimita není té e, jure spochybněna na rozdíl od Zelenského, který v květnu, 20. května, pokud do té doby neproběhnou volby na Ukrajině, já si myslím, že neproběhnou, tak už bude přesluhovat dva roky. Jo? Jeho povinnosti měl převzít šéf e, ukrajinského parlamentu a e, podle jednoho výkladu, teda, který jsem četl, a Zelenský už dávno měl zmizet ze scény. Zelenský nezmizel, Zelenský vládne na Ukrajině dál, samozřejmě teďko ještě ještě těžce oslabený. Nicméně vládne pořád, vládne on a jeho klika. To má to Murano Kamura naprostou, naprostou pravdu, tak zatím, zatím na Ukrajině vládno. I když jejich legitimita ve srovnání s Madurem je prostě tristní. Jo. Takže, takže na, ve Venezuele nějaké volby byly, ale no, na rozdíl od Ukrajiny a prezident z nich vyšel jako vtěz, možná podvodem. to já nevím. Ale e, Zelenský, ten má 20% podporu ve společnosti a ve všech průzkumech, který byly, byly e, pořízené, e, kde se řešily hypotetické volby, tak ve všech průzkumech byl poražený jak Zalužným, tak Budanovem. Například teda, jo. To jsou, to jsou dva hlavní protihráči, o kterých se, o kterých se uvažuje. Čili Zelenský za normální situace, pokud nedojde k volitnímu podvodu, tak všechno ukazuje na to, jako prezident eh, po těch volbách okamžitě skončí. Co s ním bude potom dál, to se můžeme jenom dohadovat. Já si myslím, že skončí špatně. Že to je to jenom otázka času. Ale eh, zkrátka ten Maduro byl unesený a podle nás, podle teda kolektivního západu, to byl vlastně padouch, diktátor a vlastně dobře se stalo, takže když jsme se dneska dostali, ten západ, ten morální, který tohle z toho hlásá, tak se dostal do pozice, že říká zbytku světa. Svět má řádově v OSN 200, 200 zemí. Ono to je o něco. My nyní ale pracujeme s dvoustovkou. E, proti ruský sankce, k těm se připolilo 55 zemí. To je jedna čtvrtina členských zemí OSN. No a to je ten kolektivní západ, který si osobuje právo určit někoho, že nereprezentuje svou zemi, že ty není správně zvoleným vůdcem. No a Amerika to dneska dotáhla do stavu, že vlastně, když se usmyslí Spojené státy, státy, že někdo není demokratický vůdce, tak ho můžou sesadit, unést podle libosti. To, do takového bodu se dneska dostal svět. To nikdy nebylo. Já pamatuju spoustu převratů, které byly, byly řízené klasicky Allende v Chile. Byly řízené ze Spojených států. Ale tam to mělo nějakou fazonu, že tam byl třeba půjč armády nebo, nebo zásah zvenčí, když Amerika šla do, se sadila, sadila Mossadeka v Iránu. V Iránu. Tak to byla záležitost, která se schovávala za demokracii a kde si, co a tak dá. Ale tady to byl bezskrupulózní nájezd, kdy se Donald Trump přisoudil roli souce i kata zároveň a jednal podle, podle vlastní uvážení. A ti, kteří moralizovali nad Putinem a moralizujou nad kde kým, tak tady z Evropy, tak nejsou schopní se postavit a říct, to je něco, s čím my nemůžeme souhlasit a je to jakýmkoliv principům a je to, je to prostě čerá agrese. Ty jsi říkal o tom, že, že teda by očekával, že se něco začne dít, mluvil jsi o sbírce, o sbírce na rakety pro Trumpa. Já, já bych to viděl jinak. Já bych očekával, že Evropská komise svolá nouzový, nouzový, zasedání bleskový, kam se se jede Macron a Merce a takovýhle ty, ty těžké váhy. A vydají ultimátum Spojeným státům, že teda do tehdy a do tehdy prode, propustí Madura a jeho manželku, nebo že když ne, tak zavedou první balík sankcí oproti Spojeným státům. Současně je na olympijský výbor, protože za pár e, dní jsou olympijské hry v Itálii jo, v Miláně, No a ten podmíněně vyloučí eh, sportovce Spojených států, pokud americká vláda nepropustí eh, prezidenta Ma Madura zpátky do Ve Venezuely. A tak dále, a tak dál, že eh, bude nějaký jednání v OSN na široké na na platformě, kde se tohle všechno bude řešit. Ono bylo nějaký jednání v Radě bezpečnosti, kde se za spojený státy postavila Velká Británie a postavil se, postavil se Izrael. Naprosto nepřekvapivě, jo. Ale ukazuje, to ukazuje tu prohnilost. Která, tady, která charakterizuje už několik let současný západ. O tom, je, o tom je válka na Ukrajině o tomhle. Kdyby nebyl západ prohnilý, tak by byl donutil, eh, donutil eh, Kiev, aby dodržoval Minský dohody a ta válka by vůbec nevznikla, kdyby západ nebyl prohnil a nehlásal, nehlásal, že Ukrajina si svobodně může zvolit členství v NATO, nebo nemusí zvolit členství v NATO, no. tak, tak jako ta, ta válka taky nebyla. Jo. Byla to Evropa, byl to kolektivní západ, který spál všechny mosty k Rusku, tam, tam není možnost, možnost jednat o míru mezi Evropou nebo o uklidnění situace na Ukrajině mezi Evropou a Ruskem Prostě není. Jo. A ne, my jsme, my jsme zaujali morální postoj a teď vypadáme naprosto trapně. A těch 150 zemí, které se nepřipojili k těm sankcím, tak si to samozřejmě všimnou. Stejně tak, jako si všimli postoje Evropy k válce v gaze, k té genocídě, kterou Izrael rozpoutal v Gazze. Oni to nepřehlídli. Samozřejmě, že teď po tom brutálním útoku Spojených států to zcela převrátilo jakoukoliv architekturu bezpečnosti na téhle planetě, která vznikla od druhé světové války, tak neplatí už dneska nic. Ty státy těch 150 států toho globálního už se toho samozřejmě všimlo. Někteří se nechají zastrašit Američany tou, tou jejich brutální silou a tím, jak vyhrožují každýmu. A podle mě Trump dokonce, dokonce svého volebního období už pojede jenom na téhle politické vlně. Všechno bude řešit silou, všechno bude řešit násilím a e, bude se smát celému světu, včetně Ruská a Číny. Když bude říkat, tak mě zastavte. O tom, o tom je dneska v obsazení e, těch dvou lodí pod e, ruským registrem, jo. Tak mě zastavte, tak s tím něco dělejte. To je, to je přímá výzva. A Venezuela to byla přímá výzva, kromě jiného, že se chtěl dostat k zásobám venezuelské ropy. Tak to byla přímá výzva a urážka Číny i Ruska. Jo, naprosto vědomá. A bude to mít, bude to mít obrovský důsledky. Borisku, my jsme se dneska dostali do naprosto bezprávního stavu, já ho nepamatuju. Já nepamatuju takhle nebezpečný svět, dokonce, dokonce za mě to je nebezpečnější, i než byla karibská krize. Protože ta karibská krize vypadá, že se z toho vyvine, protože co zabrání dneska útoku, útoku Spojených států na Kubu. Podle mě ta dohoda, kterou uzavřel Kennedy a Chruščov, tak pro Trumpa už neplatí. Rusko tam dneska vojenský základny nemá a nikdo neví, co se, co se stane. Čili za mě otázka času, než se americká námořní pěchota vylodí vy na Kubě. Co potom? A my jsme ve stavu, jak se má, kdy já se ptám, jak se má dodržovat nějaká elementární zákonnost uh. v, ve státě, jedno jestli na Slovensku, České republice, nebo v Texasu, nebo, nebo e, v Kalifornii, když na mezistátní úrovni přestalo platit jakýkoliv mezinárodní právo. Spojené státy se na někoho podívají a řeknou, ten se mi nelíbí, toho prohlásíme za někoho, kdo podporuje obchod s narkotiky, toho zajímeme, převezeme do Spojených států a budeme ho soudit. To je, to je, to je prostě naprosto zrůdný. To je stejný jako když přijde chlap, který bude mít 2,10 m, bude mít 130 kg, vedle toho bude samej sval a vedle toho, vedle toho to bude specialista na bojový umění a ještě bude mít v ruce samopál. Vtrhne je, vykopne ti dveře u baráku a řekne, hele, Vystěhuj se, eh, odteďka jsi bezdomovec, tvůj, tvůj barák je můj, já se sem dosadím, dosadím s eh, jako svojí ségrou nebo svého bráchu, eh, tomu se tvůj, tvůj dům líbí a prostě tady, tady bude. Če, jo, to přirovnání, to jak chceš vymáhat soukromí právo, když není dodržováno elementární právo na státní úrovni. Já tomu, já tomu prostě nerozumím. E, Takovýhle svět je pro mě ne, neuchopitelný, nepochopitelný. E, já se ho bojím, a to rovnou říkám: Já jsem neměl už dlouho takový strach, jako mám teďko, e, z toho, co se děje. A e, mě ta Venezuela přip, e, jako velmi překvapila a velmi zaskočila. Ale bolízku, k tomu e, já bych byl na váze, asi e, použil, Nemám, nemám ten zvuk a nebyl bych ho hledal, ale byl bych, byl bych poukázal na to, že přesně to jsme říkali, že Donald Trump je naprosto nevypočitatelný, a že eh, s Kamalou Harrisovou by ten svět prostě byl jistější. Jo. No, a ono se to potvrdilo a potvrdilo se to v míře, v míře nečekaný, protože já rovnou říkám, že m, až tak podobnou agresivitu jsem od Donalda Trumpa nečekal. No, patřím k těm, kteří jsou, jsou překvapený, zaskočený a ty, který dneska ukazují, nebo o kterých si mluvil, že ukazují na nás a říkají, vidíte, vy, vy, vy dezoláti, vy jste chtěli donat Trumpa, tak ho teďko máte. Ani jeden z nich nepředpokládal něco podobného. Jo, ani jeden z nich. Navíc jsou to ty, kteří v těch internetových diskuzích z podstatné části říkají, no, on ten Maduro byl lump, takže ty Spojené státy to udělali dobře, eh, oni odstranili dalšího diktátora. Tak říkám, jsou, jsou dvě skupiny. Jedna tam mlčí, těhle a druhý jsou ty, kteří to obhajujou. No, dobré, ale trošku, trošku ti... A než by jim vadilo, vadilo, že popírají samou sebe. Tak, a tu tak jsem při tomto představit, to je veľmi důležité, že... Dobre, tá skupina, čo mlčí, tu dajme bokom. to jsou ty inteligentníci, kteří pochopili, že sa ich mantra s Ukrajinou zhrůbala s obrovským hrmotom. Ti, kteří sa ešte o něčo snažia, tak to tak to úboho, že oh, to bol nejaký taký pašerák, drog. Tomu, tak keď to bol pašerák, drog, tak prečo sa tam vlastně řeší ropa? Víš, čo tím jsem povedať je, že ja z jedného hľadiska jakože neuveriteľne vítam túto dobu tento, tento hrmot, který nastal. Ja jsem na takéto něco konečně čakal, lebo, víš, povím taký konkrétny příklad. Dnes jsem akurát čítal, že že v že Spojené štáty americké teraz přikázali najnovšie Venezuelu, že musí musí prerušiť vzťahy s Čínou, Ruskom, ano. Kubou a že kým nepreruší vzťahy a nevypracestade vojenský personál a neven čo všetko, dokonce je aj ekonomické väzby, An. tak oni dovtedy je nepovolia ťažiť ropu. A teraz. Teraz máš tu moderlánto, ktorí neostali ticho z toho tábora, ktorí ešte nie sú ticho, lebo ten, ktorý je ticho, už chápe, kam to bude smerovať, a ten, ktorý ještě niečo povie, no ale veď No však a čo? Však Amerika svojej rieši svoju sféru vplyvu, tam Čína chce si tam presadzovať svoje záujmy s Ruskom a Kubou, tak, tak ako, čo sa čudujete, že Spojené štáty zasiahli. A ty mu na to poješ, kamarád. A čo si rozprával celé 4 roky alebo koľko, 10 rokov pri Ukrajine? Keď povedal někdo, že Rusko si tam řeší svoju sféru vplyvu, tak si povedal, že ale to nemá, nemá právo řešit žiadné sféry vplyvu. Každá krajina má právo sa sama rozhodovať, kdo bude garantom jej bezpečnosti a s kým bude ozatvárať, aké ekonomické väzby. Toto jsme počúvali pre Ukrajine neustále. Ako sa, akým právom sa má vůbec čo Rusko starať do Ukrajiny? Tak teraz se ťa pýtam, tak mi odpovedz. Akým právom podle tejto logiky má právo starať sa Trámba alebo USA do Venezuely. Tak, ako si povedal při Ukrajine, že každá krajina má právo sama sa rozhodnout, no tak, sa, tak sa Venezuela rozhodla, že sa bude kamarátiť s Čínou a Ruskom a Kubou. Tak keď ty chceš Ukrajinu v NATO, tak v poriadku, ak má právo jít do NATO, potom musíš rovnako nechať právo Venezuele byť v vo vojenskom pakte s Čínou a Ukrajinou a, a Ruskom a Kubou a nevím s kým. A Takto by si vočko mohol ako keby ísť rád rádom. Ďalšia vec, však k tomu půjdeme dnes. Grónsko. Teraz ideme plakať, že Grónsko. Však veď dobré, však Európsku úniu tu máme, máme tu východné krídlo to východné krídlo EÚ. Brusel Ukážkovo ukázal, ako sa to dá riešiť, vyslal Evropské jednotky vojakov na východné krídlo, aby nás bránilo pred Ruskom. No tak nech sa páči, ke to obhajuješ. Počúval som o teba 4 roky, ako to obhajuješ pri Ukrajine. Nech sa páči. Čakám tvoju odpoveď, prečo ešte nemáme vyslaté, vyslané Evropské jednotky na ochranu grónského krídla na to a grónského krídla EÚ. Čak nech sa páči zrkadlová reakcia, aby nás chránil pred, teda Brusel pred pred americkým agresorom. Čo týmto chcem povedať? A mohol by som teraz celú túto reláciu vyskladať z podobných vecí, kde týchto těchto lůzrov pro ukrajinských, be, be, be, nejakých takých, ktorí prostě tu bezmozgovou pro tupou tupu propagandu šírili roky, tak Venezuelou sa im vočko celá táto skladačka, ale že kompletně celá táto skladačka s hrmotom zrútila. a ak já na tomto jednom jedinou věm nájsť pozitívnu vec v tom, co se teraz deje, je, že vidím, že títo ľudia ano, ano, presne si to popísal, jsou dve skupiny, tí, čo čušia, tí ma nezaujímají, tí, tí vedia, že je zle. Ale títo, ktorí ešte skúšajú takéto také trapné pseudoargumenty, že a vy ste si zvolili Trumpa, a vy ste chceli Trumpa, a čo těba trápí že či ja jsem chcel Trumpa, alebo nechcel. Ty hovor o tvojej morálke. Ty, ty mi povedz, skladáš sa dnes na raketu pre Trumpa, ako si sa skladal na raketu pre Putina. Už si začal hľadať spôsoby, ako prichýliť venezuelčanov doma, tak, ako si strašně potřeboval prichýliť Ukrajincov. Ty mi hovor o tvojej morálke, kamarád. Kde se podělá tvoja morálka? Lebo tvoja morálka musí byť absolutně nezávislá na mě a na, na, na, na dezolátoch a na nevím kom. Čiže takto by si mohli s rad radom a títo ľudia nakonec nemají čo na to povedať. A toto je jediná obrovská pozitívna vec tohto celého, celej tejto ak nesouhlasíš tak samozřejmě to vyvrát, ale já ja vravím že jediná pozitivná věc na tomto celom možno jediná možno nie je ta že sa tu podla mňa s absolútnym hrmotom rozsypala propaganda o Ukrajine a všetky tie veci ktoré sme tu počúvali všetko čo, to na čím sme tu krútili hlavami ty roky a na čo sme upozorňovali tak teraz sa to zosypalo s obrovským hrmotom. ale že obrovským a podľa mňa sa to ukáže práve pri tom grónsku vočko neskutočne tam ako vravím ľuďom nakupte si pukance a pozerajte čo sa bude dľať lebo to bude show nevýdaná. Ako nám teraz Európska unia bude musieť vysvetliť, že, ak k tomu ešte půjdeme, že, možno, že je to, možno je to tady len Trumpovina, vieš? že možno, že Trump povie, že ah, spravím kompromis, iba stačí mi tam americké základne, tak nezoberem vám to grónsko, keď mi tam dáte základne, viac mojich základní amerických. Možno je to Trumpovina, že mu celý čas ide o to, to neviem. Ale viem, vočko, že to, budu neú, to bude neuvěřitelné divadelné představení, které nás tu čaká zo strany těchto evropských lídrov, které nás tu přesvědčali o tom, aké jsou hranice nemenitelné, ako sa nemůže nič, ako sa treba před agresorom brániť a tak podobne. A teraz čakám, čakám a právě s pomali, pomaly, že čo idú tieto hlavy vymysleť. Teraz například při tom Gronsku. Takže zhrnuté, počarknuté, zosypal sa podle mňa s hrmotom celý Celá proukrajinská propaganda Venezuelou se zosypala, ale že celá. O risku, to si myslíme jenom my. Oni se zase nějaké zdůvodnění najdou. <coughs> najdou jo. A nejde, nejde, <coughs> nejde o nás, nebo nejde o nějakýho pana nováka, který upší do klávesnice a svý příspěvky má. S takovorámovanými ukrajinskými vlajkami a, a samozřejmě, že, že zaujímá ten správný postoj. Jde o to, že eh, já si dělím eh, voličstvo ve státě, jako je Slovensko nebo Česká republika, na tři skupiny. Eh, první dvě jsou vyhraněné. To je, tak říkajíc, my a oni. Ve slovenském prostředí jsou to, jsou to příznivci současných vládních stran, to je jedna skupina, a druhá skupina jsou příznivci progresivců a uh, ostatních stran vládní opozice, nesměřitelný tábor. Všechno rozhodne jako vždycky ten středovej volič, ten, který se o politiku moc nezajímá a ten je bohužel silně ovlivňovaný informačně mainstreamem. To jsou lidi, kteří jako z politiky si přečtou na internetu titulky eh, a večer si pustí televizi, pustí si buď TV, nebo si pustí Jojku nebo Markýzu a tam chvíli koukají na zprávy a, a pak na ti mávnou rukou, ale tyhle lidi, ty jsou velmi infiltrovaný eh, mainstreamovou propagandou, jo. A bohužel, bohužel, ten mainstream e, nejde o pana Nováka, o toho vyhraněného podporovatele e, Šimečky a progresivců. jo. Čet ho vzal. Ale jde o e, Juraje Slováka z Horní dolní, který opravdu sleduje jenom ty headliny a jeho názor je formulovaný mainstreamem. No a v těch redakcích ty už si to, ty už si... Tam jsou lidi, kteří něco v hlavě mají. No a ty si dají záležet na tom, aby nevypadali jako hlupáci. A přitom, aby obhájili svou agendu. Čili bohužel v redakcích žádná změna nebude. A to je ten problém. To je, to je něco, ty nebudou odpovídat na tvý, na tvý otázky. To spomínce jak se byl ve slovenské televizi tak tam si mohl povídat, co si chtěl. A Havran se Šimečkou, e, starším, ty, ty prostě e, měli jasno a věděli, věděli, co je dobře a co je správně a e, tvoje argumenty vůbec nebrali na vědomí. No a to tež se stane teďko. A já se, e, ty jsi mluvil o tom, že se celá ta stavba, celá ta konstrukce Ukrajiny zřítila. Já si myslím, že ta se zřítí jedině v případě, že Trump opravdu nějakým způsobem obsadí Norsko, teda Norsko, oh, Gronsko. gronsko no? oh. A jo, Gronsko, že obsadí Gronsko. Teprve potom, a já už jsem o tom mluvil v jedné eh, relaci, už je to nějaký čas, kdy Trump se poprvé zmínil o Gronsku. A jsem říkal, no tak eh, NATO zbrojí proti Rusku a přitom, přitom eh, zcela evidentní ohrožení území členského státu na to, tak představují dneska spojené státy, které chtějí vzít eh, Dánsku, Grónsko. To je, to je prostě nonsense. A jestli k něčemu takovýmu dojde, tak to si teprve, to si teprve užiju. Mete Frederiksenová to je jedna z největších rusožroutek, která vůbec v Evropě existuje. Ta předala celé dě, dělostřelestvu dánské armády, eh, předala na Ukrajinu a předala tam spoustu jiných věcí. A eh, vystupuje jako válečný jezřáb proti Rusku. Já jí to přeju. Já, já osobně paní Frederiksenovej přeju, aby se americká národní pěchota vylodila v Gronsku, no a eh, jako připojila, ho, připojila ho jako další stát eh, k Unii. A potom paní Frederiksenová, ať chodí a vysvětluje, jak to vlastně s tím Gronskem je a jak je to s tou transatlantickou jednotou, sdílením, sdílením hodnot a ze světem podle pravidel a podobně. Ty si říkal, že Trampovi možná bude stačit, když tam bude další americká základna. Paní Mete Frederiksenovou sleduju velmi důkladně a ta připomínala Spojeným státům, že tam přece je americká základna, je to je smlouva já nevím, ze začátku 50. let, no a že tam není, není například žádný limit, Horní, kolik smí být amerických vojáků, eh, vojáků v Gronsku a že, že vlastně tam mají volnou ruku a, a mm, není potřeba vůbec eh, stupňovat nějaký napětí kolem Gronska, že američani vlastně všechno můžou. Oni všechno nemůžou. Omyl. No jde o zdroje. Já zítra vydám dva články, Jeden z nich napsala moje oblíbená analytička Guard Verbergová na svém webu, a ten článek vyšel přesně na Silvestra. To znamená před tou americkou agresí. A ona tam ten článek, když ho shrnu v pár větách, tak ona říká: Na světě je příliš, málo, je příliš mnoho lidí. A začíná se pro ty lidi nedostávat e, dostatek z, e, jako dost zdrojů. Není pitná voda, nejsou kovy, nejsou energetický uhlovodíky, takže to nutně musí vést ke snižování životní úrovně. Prostě takhle, takhle ten slánek postavený. a kromě jiného, pak to rozebírá podle sekcí a se, specializuje se na energie a říká, e, je teda Ropný deficit, i přestože ceny ropy jdou dolů a půjdou dolů, ale tak začíná být ropný deficit. A především je deficit těžké ropy. To ropa, z který, který se dělá zejména teda motorová nafta, letecký petrolej a benzín. A ty začíná být kritický nedostatek. No a jestli tady máš, když tohle čteš a je to napsané čtyři dny předtím, než došlo, došlo k útoku na Venezuelu, tak tady máš přesně důvod, proč američani zautočili. Donald Trump a jeho administrativa, ty už jako v minulé prezidentské periodě identifikovali, že začíná být nedostatek zdrojů. A Trump se tím nějak netajil. A jebnal podle toho. Spojený státy, pokud mají být první, tak si musí zajistit zdroje. No a mezi nimi teda, teda těžkou ropu, protože do spojených států se dováží právě proto, aby se, aby se dali dělat ty eh, pohonné hmoty. No a já jsem zveřejnil dvě mapy Gronska. Eh, tam, eh, první ta první byla od paní Millerový, Což je manželka šéfa vnitřní bezpečnosti nebo poradce pro vnitřní bezpečnost, a je to vedle Marka a Rubia, údajně jeden ze dvou architektů akce ve, ve, ve, ve Vene, Venezuele. Tak manželka tohle je třeba, eh, odprezentovala na svém eh, Twitteru ten, ten, tu známou mapu Gronská v americké vlajce. Byla jedna věc. Čili, a její manžel druhý den země četl jeho vyjádření, že vlastně manželka e, reprezentovala nebo odprezentovala oficiální postoj Spojených států. Že Spojené státy to takhle vidí, říká jí manžel, což je vysoký funkcionář, jeden z nejbližších Trumpovů poradců. Což něco znamená. Vedle toho. Dneska jsem, jsem vydal další mapu Gronska, kterou jsem si stáhl z jednoho německého webu, na který mě upozornil jeden z mých čtenářů, který popisoval tu situaci okolo Gronska. Ale mě zajímala speciálně ta mapa. A ta ukazuje naležiště různých nerostů a surovin v Gronsku, tak jak jsou dneska zaznamenané. A najdeš tam zácní zeminy, najdeš tam plyn, najdeš tam naftu, najdeš tam, myslím, zlato, najdeš tam měť, najdeš tam, já nevím, co všechno, to nechce posluchači podívají. A těch naleziš, eh, zatím je to pro, proskoumaný jenom v pobřežním pásu, jo, v, tom, eh, v tom okraji. Co je vevnitř, vevnitř v Gronsku, tak to, to proskoumaný zjevně, zjevně není a být ani nemůže. Ale já si myslím, že e, Trumpovi nejde ani tak o základny. Dneska, jakomu jde o ty, o ty nerosty. A to je to, co ho, co ho zajdňá. A e, tohle nelze žádným způsobem, ať Dánsko udělá, jaký chce, jaký chce ústupky. Tak takovou smlouvu, jako dokázal Trump vnutit e, e, Ukrajině ohledně to je ta známá, známá eh, smlouva o podzemních nalezištích. Tak takovou žádný iránský ministerský předseda, ani paní Frederiksenová, Prostě to tam parlamentu No čiže vraví, že základně ne, ne, nebudu stačiť, bude musieť obsadiť Amerika túto, toto časť. tak. Aj, A já to. doufám, že to udá. A já dúfam, já sa na to veľmi to teším. Udělá. Áno, toto si veľmi praja, aby sa to stalo, lebo to bude, to bude zábava. No ale aby sme sa posunuli ďalej vlčko, už si už podal motivácie pri tej Venezuele. že je tam ropa samozřejmě, ale teraz jsou tu také, také názory, že někdo vraví. že sám Trump to hovorí, že vraciame sa k monorovej doktríne, západná Gula je naša a preto někdo vraví, pozrite se, to, čo se deje teraz vo Venezuele, může se nám to páčiť, nemusí se nám to páčiť, to, ako to spravil, bolo to na drzovku, bolo to odporné, ale dobré, v konečnom dôsledku sa pozeráme na svet, který se mení a mení se na multipolárny, to znamená, Trump povedal, my budeme mať túto hemisféru, túto Pologulu západnú, vy dostanete ten zvyšok, Takto jsme si to podelili, dokonca některé hlasy hovoria, že však možno právě tam ten Trump, keď sa stretol na Alijaške s tým Putinom, že možno toto právě si tam dohadovali, takže viac jako že nerobte prudké pohyby, nič strašné sa neděje, len sa, len sa akoby kolíkuje svet a ty úplně najodvážnější a pozrite sa, bolá dohoda, Trump dostane Venezuelu, Putin dostane Ukrajinu, bodka. No, tak toto některí prezentují, tak čo si ty o myslíš od všetkých těchto teóriách multipolárného světa, delenia světa, něco za něčo, Putin, Trump, Xi Jinping a tak podobně? No, vyšlo to, tyhle úvahy vyšly dokonce na New York Times a dokonce se jim zabejval i můj jinak velmi oblíbený rakouský vojenský analytik plukovník tamního generálního štábu Markus e, Reisner. Jo. Já tomu nevěřím a psala mi kvůli tomu docela, docela řada čtenářů, co tomu říká. A já říkám, že to, e, že to jsou těšínský ablíčka a přání odce myšlenky, ale nevěřím tomu. Nevěřím tomu a už v prvním hodnocení, hodnocení té americké akce jsem napsal, že Donald Trump se vybral stranu, že zaujal proti ruský postoj, že se připojil v podstatě k evropskému jistřábům a e, k zelenského vidění války na Ukrajině a že e, tím pádem podle mého názoru e, zmizely naděje na vyřešení ukrajinské války mírovou cestou. Jo. E, ty už si o tom mluvil, na samém začátku, dneska vešlo ve známost, že Američani zajeli dva tankery, tý takzvaný stí, stínový flotily. V obě měli mít ruskou registraci a e, to ukazuje, to podporuje mou teorii, že e, Spojené státy e, prostě zaujímou vůči Rusku daleko tvrdší kurz, než doposovat. A E, prostě vycházel jsem z jednoduchý e, matematiky. Venezuela byl spojenec jak Ruska, tak Číny. A únos venezuelského prezidenta byla přímá facka jak Moskvě, tak A Ani nevím, kdo z nich, kdo z nich jako dostal, dostal větší, protože Rusové poskytovali zbraně a poskytovali nějaký, nějaký základní vojenský krytí. Peking, ten zase na druhý a ty ruský zbraně v podstatě ani, ne, ani nevystřelili. Otázka je, proč všechno nasvědčuje tomu, že to bylo na základě na základě zrady dobře připravený z rady těch, kteří měli na starosti tyhle systémy a že vypnuli jak radary, tak, tak ty systémy protivzdušní obrany, že byly deaktivovaný a podobně. Stejně jako jsem četl článek, který se zabýval rolí tělesní stráže prezidenta Madura což byli Kubánci, speciálně trénovali. To, to, to, jako, e, Kubánský velení tam neposlalo nějaký, e, nějaký jen tak bodyguardy, Tam poslali speciálně vyškolený bojovníky, kteří chodle vyjádření, který jsem četl, byli více než rovnocenými soupeři Delta Force, pokud by se s nima utkali v rovném v souboji byli zabitý převážně ve spánku. Podle toho, co, co psali venezuelské zdroje, který dneska někdo poslal, tak byli zabitý ve spánku. Čili mluví to o vnitřní zradě, ale Čína, ta tam, ta tam měla investovat v uplynulých letech do eh, venezuelského ropního průmyslu ceně 100 miliard dolarů. jestliže že si dneska Donald Trump nárokuje, venezuelskou ropu, jakože si ji nárokuje, no tak to znamená, že Čína o ty investice nevratně přijde. Mimo jiné, ty útoky na no, ty tankery dneska na otevřený moři, to bylo ten jeden tanker byl obsazený někde mezi Islandem a Velkou Británií v Atlantiku tisíce kilometrů už od, od Venezueli se tam nalodilo americký vojenský komando. Jo. Takže a taky mám před sebou otevřený článek, který říká, že ruská posádka, která na tom tankeruje, že může být ve Spojených státech postavena před soud a riskuje vysoké tresty za porušení toho amerického embarga. Čili to jsou naprosto nepřátelské, doložitelně nepřátelské činy vůči ruské federaci. A Amerika tohle může opakovat. Četl jsem několik, několik analýz, který říkají, no Američané si to jednou vyzkoušeli a kdy, kdykoliv, kdekoliv, pod jakoukoliv zámínkou, můžou velmi podstatným způsobem omezit lodní dopravu jak čínskou, tak ruskou ve světových mořích. Za mě nejnebezpečnější situace eh, od karibské krize a eh, spíš teda ještě nebezpečnější než byla tehdy. Protože spojení státy to můžou zopakovat. A Donald Trump je v pozici, já už jsem to říkal, že, že stojí se založenýma rukama, točí mlýnek a eh, směl se celému světu, teda převážně, převážně Rusku a Číně, a říká, tak s tím něco dělejte. Jenomže on to může říkat. Jenom do té doby, než Rusko nebo Čína, bo kdokoliv jiný, řeknou tak a dost. A jestli, jestli se ještě něco takového stane, tak prostě my použijeme verní zbraně. A pak to, pak to bude, pak to bude tra, Trumpu problém. To toho, a Trump při dohorovního... jeho, jeho povaha to znova urobí. Tam máš problém. Ano, on, on mm. to znova urobí, urobí já, bych, já bych to viděl stejně. Ale v tom případě taky můžou začít lítat rakety a, a bude. No, ale, ale on ví, že nebude ne? Víš, že To je právě to, že on to spraví, lebo on ví, že létat rakety nebudou. To je přesně to. Že keď, a jak to ke... ví? No, jak to ví? No tak, lebo on je prostě tu vláca sveta galaxie, on ví všetko. To, to je prostě člověk, který ví. E, Borisku, vie... já si myslím, že ne. Kdyby to věděl, tak by se choval jinak i na, i na Ukrajině. Kdyby, kdyby si tím byli jistý, choval by se jinak. A e, z, já, já prostě nevím, e, on je schopný, prostě můžeš to posouvat neustále k hraně. E, my jsme vlastně jako člověk, který, který se přibližuje k hraně útesu. Ale někde je ten poslední krok, kde buď se s tebou ta hrana utrne, nebo už nemůžeš udělat další, jinak, jinak spadneš sám. A já si myslím jistý, jestli Donald Trump je schopen analyzovat, kde je ten okraj útesu. A já mu v tomhle, já mu v tomhle nevěřím, nehledě k tomu, že on může testovat například eh, ropné dodávky do Číny eh, z Blízkého východu. To může zkusit testovat. Může uzavřít Hormuzský průliv, může uzavřít Malacký průliv, může uzavřít uh, ty úžiny, které jsou okolo Filipin, kudy plujou ty, ty ropní tankery do Číny a je vyváženo čínské zboží uh, do celého světa. Čili on tohle může kdykoliv zopakovat. On může podniknout akci proti ruské stínové flotile v mezinárodních vodách kdykoliv. A pak by Putin musel, musel nějak odpovědět. Mimochodem, na ruských eh, telegramových kanálech, který se tím zabývají, tak je docela velký zlé. A je tam spousta příspěvků ve smyslu, jak dlouho si to necháme líbit. A viděl jsem, viděl jsem například rozhovor eh, akademika Karaganova eh, s Glenem Dízenem, což je což je norský profesor, eh, velice teda nezávislý a dneska, dneska je to velká figura toho alternativního světa, eh, který spolu mluvili a eh, Karaganov tam zcela jasně říká, my si za to můžeme dneska sami my jsme měli zaujmout hned od začátku eh, ukrajinské války daleko tvrdší a rozhodnější postoj. A neměli jsme připustit vůbec změšování Západu. Je to přesně to, čemu já jsem se divil. Jo, od začátku, že tam, že tam Rusové nechali proudit, eh, proudit dodávky zbraní, nejdřív teda nějakých, pak sofistikovanějších, pak větších, že s tím, že s tím něco neudělali a že, že prostě Putin neřekl už dávno, dávno dost. Jestliže si za západ s tím nepřestaneš, no, tak my použijeme hranné zbraně a bude, bude vymalováno. Prostě my nepřipustíme další eskalaci té války. Eh, ten Karaganov, ten, ten říká to tež. A e, myslím si, že kdyby Putin, on tam, on tam konstatuje, že kdyby Putin zaujal e, daleko rozhodnější postoj, on ho teda přímo nemenuje, ale kdyby Rusko zaujalo daleko rozhodnější postoj, takže už dneska dávno bylo po válce. Jo, a já nejsem ten, který e, nemám argumenty, který bych použil na to, abych, abych tenhle názor, názor vyvracel. Čili někde je Opravdu ten okamžik, kdy buď se ten, ten, ta hra na toho útesu utrne, nebo kdy už nebudeš moc posloupit ani o centimetr dál, protože spadneš sám, jo. A Trump není ten, který by byl schopen tohle identifikovat. To nemusí byť schopný identifikovat, on nemůže byť povaha, která, víš, to, to, že to si lajsne, že on si trufne, on si trufne to aj tak urobiť s tým, lebo, lebo, vie, že, lebo je, je istý, že tí Rusy neoplatí palibou jadrovými zbráňami, já o tom hovorím, nie, nie že by to vedel akoby vyhodnotiť, ale že on je taká povaha, že... Tak ty si mi povedal, že keď ja toto spravím, tak ty, no tak just to idem urobiť. Vyžiš, to je taká povaha, tento Trump. No ale pojďme späť k té Venezuele, keď sa teraz bavíme o tom, že prečo Trump to urobil teraz, prečo takto, tak hovoril si o tom, že jsou za tým miznúce zdroje energií, že potřebuje sa dostať k zdrojům energií. Sám Trump hovorí zároveň, toto dajme úplně bokom, tie drogy, jako pre pomocnou školu, tak tieto sprostosti to nechajme mainstreamu, nech si týmto tejto rozprávke verí. Čiže máme tam máme tam prírodné zdroje, máme tam vec, kterou sám Trump hovorí, ide o geopolitiku, západná hemisféra, prostě potřebujeme, Monrova doktrína, dovidenia. No ale potom je to ešte věc, která nezazněla, já to zacitujem, je istá pani Ania Parampilová, je žena, která napísala knihu o Venezuele s titulom korporátny prevrat v roku 2024. A s touto pani urobil teraz rozhovor jeden z tvojich svetých, z tvojho oltáriku, uh, sudca Napolitáno. A ona hovorí, tam, tam je teraz taký dlhší rozhovor s ňou, na Markéry som to našiel, ale prečítal jen takú krátčí čas, kde ona hovorí. V čase, keď Trump uznal Guajdoá za prezidenta, Guajdo to bol ten opozičný kandidát, ak si mm, pametáš. Yes, uh, bol to príbeh o tom, ako krajina, ktorá bola pod obrovským tlakom zo strany najsilnejšieho štátu v dejinách ľudstva prežila. Pretože jej politický projekt toho priniesol verejnosti veľa vrátane zvýšenia kvality života. Stalo sa to predtým, ako sankcie zo strany USA spôsobili spúšť spoločnosti. K tomu došlo v priebehu viacerých rokov pre sankcie USA zamerané najmä na venezuelský ropný sektor bola Venezuela nútená nadviazať nové vzťahy s krajinami jako Rusko, Čína a Irán, Turecko. Teda štátmi, ktoré jsou novými mocnostiami a ktoré prišli a povedali, že Venezuele poskytnú alternatívu k Spojeným štátom, protože aj oni jsou pod sankciami a že chápu, že dnes sú terčom tejto operácie zameranej na zmenu režimu, ale zajtra to může byť ktokoľvek z nich. Preto Irán prelomil ropné obliehanie Venezueli, dodal potřebnou ropu, která pomohla oživiť ich ropné hospodárstvo a je v procese obnovy venezuelského ropného sektora. Preto Rusko vstúpilo do Venezueli a nadviazalo tam úzke vojenské vzťahy, uskutočnilo spoločné vojenské cvičení a zdielalo poradcov, predalo jej zbraně a poskytlo aj protilietadlové zbraně. To všetko bolo počrknuté skutočnosťou, že Venezuela, kde sú najväčšie zásoby ropy na svete, sa pripojila k týmto krajinám v obchodovaní s ropou, a toto je podstatné teraz. Sa pripojila k týmto krajinám v obchodovaní s ropou v iných menách, ako americký dolár, napríklad s Indiou. Predávali svoju ropu v juanoch, v, úvero, v úveroch krytých zlatom, v svapoch, v dlhových obchodoch, v cudzích menách, v rubloch. A hovorí táto pani... Ako každý, kto študuje históriu pokusov USA kontrolovať ropnú ekonomiku a trh na planéte. Bola to veľká hrozba pre Petrodolár, ktorý je v skutočnosti základom dnešnej americkej moci. Preto to USA nemohli dopustiť, znamenalo by to koniec americkej ríše. Ono to pokračuje samozřejmě ďalej, ona tam potom hovorí, že verila v to, že táto dedovarizácia půjde, ale keď vidí, že čo sa stalo v Sýrii, ako tam odstavili Asada, a teraz tam vlastně dosadili svoho, svojho teror, teroristu, ako teraz odsadili, o, o, o, odstranili Madura, že vidí, že sa to komplikuje, že to nepůjde tak jednoducho, ale skrátka dobré vočko, důvod, prečo Venezuela, ich je viacej, tie drogy dáváme bokom, to necháváme v mainstreamu, ale důvodov viacej, ale že kľúčový, najhlavnější zo všetkého je, že Venezuela bola v spolku krajín, které si dovolili dávať do pohybu dedolarizáciu, takže preto Venezuela. Hmm. E, s, jo, byla, důvod to je, já ho nespochybňu, ale e, neoznačil bych ho za hlavní důvod, protože, protože těch států je jednak líc a jednak ten Proces je nevratný. Saudí a Katar a tak dál, tak ty samozřejmě obchodují zejména v dolarech, ale už to není pozice, že obchodují jenom v dolarech za, za ropu a plyn. Už, už berou taky čínský jan, jsou ochotní obchodovat ve svých vlastních měnách, čili, čili tenhle proces nějakým způsobem Funguje. Nehledě k tomu, že dedolarizaci nemůžeš zastavit v okamžiku, kdy použiješ finanční trhy jako zbraň. Což dělají Spojené státy sankcemi na dolar, což dělá Evropská unie sankcemi na euro. Z Evropa toto vylepšilo o to, že chce pořád zabavit ten ruský státní majetek, čímž pádem ztrácí věrohodnost, no a roste cena zlata. O tom jsme mluvili přednedávnem, ta cena zlata, já, já se domnívám, že zatím stojí přesně, zejména teda přesně tohle, roste i obrovským způsobem cena stříbra. Takže to bude, to bude nejspíš stejná příčina. Takže eh, ona, každá mince, má dvě strany. A ten proces té dedolarizace je nezastavitelný, nehledě k tomu, že američani eh, k tomu vytvořili svoji vlastní specifickou podmínku, což je teda ta, eh, ten americký obřídluh, který jednoho dne, zkrátka eh, se dostane do stavu, že Fed eh, nebo americká vláda vydá, další emisi svých dluhopisů a oni to investoři z trhu e, oni celou neupíšou. A jednou se ukáže, že americký dluh už je těžce prodejný. Samozřejmě, že zasáhne FED a, a ty, e, ty americké dluhopisy, dluhopisy americké vlády koupí. Bude takzvaně monetizovat dluh. je to zaznamená svět. A v tu ránu začne mít dolar obrovský problémy. A nejenom dolar akciový trh a všechno. E, dočkáme se pořádního zmatku. Takže e, k tomu nutně musí dojít, protože ve Spojených státech není se, dneska už sebe menší úle e, na to tuto, tu zadluženost zvrátit. Ještě před pěti nebo sedmi lety vycházely články typů, který říkali, že Amerika by si s tím dluhem e, poměrně snadno poradila Kdyby zavedla daň z přidané hodnoty, tak jako ji známe v Evropě. Oni ji nemají, Američani. Ale kdyby se zavedla, takže by došlo k rychlé sanaci amerických financí, protože ten výběr, výběr daňový by byl tak velký, že by, že by to šlo přijít, přikryt. Já jsem už dlouho nic podobného na tohle téma. Nečetl, to znamená, že už to asi nejspíš není možný. Nehledě k tomu, že nic podobného ve Spojených státech není protlačitelný, protože jestli jsou američani na něco, na něco citliví, tak je to zvyšování daní. A zavec dejme tomu, 21% daň, tak jako ji známe z České republiky, 21% v té normální sazbě PH. Tak to zavést na e, veškerý zboží, nebo skoro veškerý zboží, tak by v Americe vedlo zcela jistě ke vzpouře. Jo. To, je, to prostě si žádná strana nemůže dovolit. Čili americký e, obří dluh je dneska neřešitelný a jednoho dne spadne. A spadne, spadne na celou planetu a zavalí, zavalí celou planetu. A si myslím, že to bude jako, e, následky budou podobné jako při třetí světové válce, akorát bez radioaktivního spadu. Až se tak stane. E, kudy z toho ven, nebo co, co dělat, nevím. Na to nechce mě posluchači neptají, protože e, takovej borec zase nejsem. Ale e, když se teda bavíme o té didolarizaci, tak kdo má dneska velký finance a má mozek v hlavě, tak hledá alternativní umístění pro svoje aktiva mimo a mimo euro. Ten proces běží, je nezastavitelný. A Venezuela byla jenom součástí, neříkám, že nepodstatnou, ale byla jenom součástí toho procesu. A ani Donald Trump s tím, s tím nic e, neudělá. Ale může být, nebudu, nebudu se přijít, jestli to, jestli to přispělo k tomu rozhodnutí eh, na Venezuelu zaútočit nebo ne. O to se přijít nebudu. Asi ano. Jestli to zvažovali, tak tohle, tohle byl další argument pro tu agresi. Nepochybně. Ale za mě nebyl rozhodující. Za mě, za mě je to o těch venezuelských ropných zásobách, a je to o tom. Uh, ukázat, ukázat Rusku a Číně, kde kde je tady Dobré, To byly ty hlavní důvody. A logická otázka, která se teraz natíská po tom, čo si povedal, je, že do jaké míry to Spojeným štátom vyšlo, alebo nevyšlo, lebo je pravda, že Maduro je v Spojených štátoch amerických. Je pravda aj tá, že jeho viceprezidentka <coughs> pani Rodriguezová je teraz dočasná prezidentka, a je pravda, že čítam veci po internete, ako napríklad dnes, že Spojené štáty americké začínajú predávať venezuelskou ropu? Americký mm. prezident Donald Trump dnes oznámil, jo, teda včera, že dočasné úrady vo Venezuele odovzdajú Spojeným štátom 30 až 50 miliónov barelov sankcionované sankcionovanej ropy. Výnosy bude kontrolovať sám Trump, aby sa teda dostali peniaze samozrejme k venezolčanom, ale aj k Američanom. Zkrátka dobré, fakt je, že dnes venezuelská ropa, ak sa za posledné hodiny nič nezmenilo, neprůdí do Číny. Že takéto drobné náznaky, jako keby naznačujú vec, jednakže, jednakže můžeme se baviť o tom, a možno to není podstatné už v této chvíli, že do jaké miery to bola zrada Madura, aj zo strany Rodriguezovej, že sa dohodli so Spojenými štátmi a že vlastně ho odpratali a teraz ona bude spolupracovať so Spojenými štátmi americkými. To můžeme o tom špekulovať, ale skôr teraz mě zaujíma to, že či tyto náznaky, o kterém jsem hovoril, dávajú tušiť, že, a poviem to tak, ako to cítím, že Venezuela je na kolena, že poklakla, lebo počuli jsme Donalda Trumpa, který pani Rodriguezovej, keď chvíľku se objavila někde v televízii a povedala, že prezidentom je stále Maduro a, a tak ďalej, tak pán Trump sa ozval demokrat a povedal, že počkať, pani Rodriguezová, stop, lebo môžu sa vám hrozné veci stať horšie ako Madurovi, tak ak nebudete správne veci robiť, tak vyzerá to podľa týchto náznakov, že už robí správne veci, tak Moja otázka znie, že či speciální operácia USA s USA z Venezuelou vyšla. Nie vo vzťahu k zatknutí Madura, to byla ukážková vec, dobré, klobuk dolu, ale teraz ta pointa, či sa podarila s či alebo je to ještě no, předčasné já... hovoriť o tom, že už se to podarilo. Uh -huh. uh, jestli Trump mluvil pravdou o, o předání uh, těch milionů ba barelů venezuelské ropy, tak zcela jednoznačně se to povedlo a, a ta Venezuela nemá moc na výběr, jo? protože ta může přežít pár týdnů, ona je pořád pod tropným embargem, pořád není schopna vyvážet, no a, a když nebude vyvážet, tak co? Jo? Tak <laughs> e, e, z čeho? E, z, e, prostě nemůžeš tisknout peníze, aniž by se to měl něčím krytý. Ale proč to, to neurobil Trump? Iba toto. Však nepotřeboval unášat Madura, nepotřeboval nic. z toho, čak stačilo robiť to blokádu, ropnu a, a bolo by tak, či onak by dosiahol svoje. keď je to takto jednoduché zablokování. Na Borisko jo a ne, protože my se bavíme o tom, že Trump něco udělal, teďko, teďko sedí na židli, a všem, který, kterým se to nelíbí, tak jako říká, tak s tím něco dělejte. A teď si představ, že by čínské námořnictvo, které už dneska v některých segmentech je větší než námořnictvo americké, takže by dalo dohromady velký konvoj čínských tankerů, velkou skupinu doprovodných lodí, a poslalo to směr Venezuela, venezuelský, pří, venezuelský přístavy. Plnej bojové pohotovosti. No, tak by se ta karta otočila a číňani by říkali, tak s tím něco dělejte. Půjdete, půjdete kvůli Venezuele, kvůli té ropnej blokádě, půjdete do jaderní války s náma, nebo nepůjdete? To je otázka toho, že nutíš druhou stranu to, to je kubánská kríza. No toto máme kubánskou krízu. No tak, no, tak a já ja se pýtam, že ale prečo potreboval Trump zatýkať Madura a robiť divadlo, keď stačilo urobiť blokádu Venezueli? No a povedať, no, protože... no tak si trufnite, Pr no tak pojďte trufnite si teraz s tou mojou blokádou niečo robiť. Že nepotreboval Trump oného toho Madura zatýkať, však celý čas vedel, že... že... Že Venezuela padne na kolenáky, na chvílu stopně vývoz ropy a dovoz ropy, tak čo, tak však prečo nespravil hneď toto? No protože, protože měl připravený zřejmě náhradní řešení s paní Rodriguezovou, která, která předá Američanům tu ropu a stačilo odvest Madura na to. Jo? <coughs> Neriskuje nic a, a nikdo s tím nemůže nic dělat co takhle Šína mohla, mohla vypravit ten konvoj a pak by Amerika se dostala do toho dilematu, máme zautočit nemáme zautočit a to není jednoduchý bejt tím, který vyprovokuje třetí světovou válku to si, to si opravdu každý rozmyslí když to když je ten Maduro Unešenej, vládne, vládne tam někdo jiný, který vyhoví Spojeným státům a přijme v podstatě stejnou dohodu, jakou podepsala Ukrajina. To znamená dohodu e, jak, jaký, e, typu, jakých, e, jaký se podepisovali, dejme tomu naposled. Někdy v prvních. Dvou desetiletích 19. století. Ty naprosto nerovnoprávní dohody, kdy e, západní země e, vyvážely zrcátka, jabloneckou bižutérii, hřebínky a podobný a dovážely za to, za to zlato a naftu. Jo. Tak, e, tak takovýhle dohody. To podepsala Ukrajina se Spojenými státama a teďko to vypadá, že to, že to podepíše Venezuela a e, ten Trump nemusí s tím nic dělat. Notabene, já jsem mluvil o těch 150 státech, které jsou mimo mimo ruské sankce, to znamená z toho globálního jihu a řada z nich se tímhle nechá zastrašit. Jo, to, tím, tou akcí proti Madurovi, tak se nechá zastrašit. A m, prostě nepojede na e, sebe menší proti americké vlně. Řada, e, řada, to, řada to nebude akceptovat, ale řada se prostě zastrašit nechá. A to je to, o co šlo Trumpovi. Ukázat, kdo je, kdo je e, ve světě ten nej, největší šéf. Jo. Protože, protože Amerika se mu začíná bortit ekonomicky, Amerika se mu začíná bortit i politicky, protože Amerika je rozdělená zrovna tak jako Slovensko nebo Česká republika, spíš, spíš ještě o něco víc. A eh, eh, nikdo neví, nikdo neví, jak to, jak to dopadne. On má poločasové volby, chce být zvolený, dokonce vydal prohlášení, že pokud eh, republikáni neuspějou eh, v eh, těch eh, poločasových volbách a ztratí kontrolu nad kongresem, nad oběma komorama, takže mu hrozí impeachment a odvolání z úřadu. A to je něco, co by Donald Trump nepřežil. Jo? Kdyby, kdyby měl být odvolaný z úřadu prezidenta, protože by taky musel skončit před soudem, kvůli Let's Jamus. No, tak eh, eh, on, je, on je v téhle pozici a on udělá všechno, aby se Američanům předvedl jako silný lídr kterým zajišťuje blahobyt a zajišťuje jim takový status, jaký, jaký ve světě nikdo nemá. To je te, A vedle toho je teda ještě Pozé, který mu dělá dobře, když může e, být ten. Jo, on se taky prohlásil za e, nejlepšího prodejce e, letadel Boeingu všech, všech dob, protože prodal, e, prodal víc než tisíc letadel značky Boeing, tím naráží na F-35. No, tak on, on prahne po, těhle, po těhle jako uznáních, vyznamenáních, eh, který buď si, eh, buď mu někdo udělí, jako, jako to udělá FIFA, anebo, eh, nebo si je přidělí sám svého rozhodnutí. Jsem nejlepší prodejce eh, letadel eh, firmy Boeing. A dělá mu to děsně dobře. Teď jsem dával tu paralelu s kubánskou krízou, tak Tá, k nej vlastně došlo preto, lebo vtedajší sovětský zväz si povedal, že toto je už červená čiara, kterou urobili, keď ste nám tu dodali rakety vaše někde do Turecka, do Talianska, nás to priamo ohrozuje. Spojené štáty nerozuměli, čo Rusi hovorí, ak či sověti. A zistili až vtedy, keď už mali na kubě rakety, že je to problém. Zrazu pochopili. No. Čiže, čo tím chcem povedať, že sovětský zväz pochopil, že si nemůže dovolit nereagovat. A bol ochotný ísť do aj konfrontácie Třetí světové vojny, protože nereagovať by bolo oveľa horšie. Našťastie na, na sa to stoplo a potom sa svet ukľudnil. Uh, po tom, čo spravil Trump, Číně, Rusku, uh, Venezuele, Kube, ale nevím komu, Turecku, ale báme se o Číne a Rusku, môžu si ešte tyto dva štáty dovolit nereagovat? No, to otázka. Já jsem viděl zajímavý tůlek na seznamu něco ve smyslu, který popisoval to obsazení toho ruského tankeru a ten nadpis byl něco ve smyslu, já si to bohužel nepamatuju a na hlavní stránce už to není, něco, že Rusko vyzvalo spojené státy, aby se ruskou posádkou zacházelo humánně. Jestli to je pravda, tohlensto, jestli to je pravda, tak e, z toho vidíš tu slabou pozici Ruska. Jo? Je, e, pro mě to přímo demonstruje, demonstruje e, postoj, který, který by prostě být e, vůbec neměl. No, dobré, tak se to no, zpítám. Ale, ale tady Spojený Spojené státy hodlají postavit posádku tankeru Marina před soud, uvedl Bílý dům. Jo. E, čili ty to chtějí. Ty, ty námořníky chtějí postavit soud a rusové vyjadřují tomu nebo e, e, vydají prohlášení, kterým žádají o humánní zacházení. To je přece naprosto nesouměřitelné. Nesmyslný a nesouměřitelný. Spýtám se to jinak. Ako velký problém způsobil Trump Rusku a Číně touto venezuelskou kartou? Za mě velký. Za mě velký, protože, protože e, Rusko speciálně tam mělo svý vojenský systémy, který e, jsou prezentovan dneska jako selhávající, to jména ty protiletecké. A je to už druhý takový případ v krátké době, předtím to byl To Kde, kde Izrael, Izrael a potom i Spojené státy zautočili a e, ty e, ruský protiletadlový systémy prostě selhali. Někdo říká, že byli, že byli rozbombardovaní nasazením dronů předtím, než k té operaci došlo. Dobře, ale tady nic takového nebylo a e, ani nevystřelili. E, čili je to, je to selhání a, a v podstatě e, to, to je prezentované tak, vidíte, co se stane, když se spolehnete na, na bezpečnostní garance od Ruska. Bezpečnostní garance vlastně nic neznamená. Podobně to Čína, já už, jsem o tom, já už jsem o tom mluvil, Čína měla investovat 100 miliard dolarů do, eh, na financování venezuelského ropního průmyslu a no ty peníze z celé vědětně teď přijdou. Jo. No a nejsou schopní s tím, tím nic udělat. Čili je to ztráta tváře pro oba, v obě země a velmi nepříjemná a je to poškození mydže a hodně dlouho. Aspoň za mě teda. A v nějakých těch hospodářských vyjadřeních se to dá vyjadřit? Že, že keď vlastně, zobereš krajinu, která nějak obchodovala, teraz ta Čína ta malá investice, že v tomto ohľadě, jakým to spôsobilo problémy? No, tak přišli o 100 miliard dolarů, to jsou obrovský peníze, jo. To, to, to tě neroste, neroste na stromě. Takže já, já nejsem schopný to překlopit do nějakého ekvivalentu, abych řekl, že pročinuje to jako když Slovensko by přišlo o takovouhle část rozpočtu. To nejsem, to nejsem schopný kvantifikovat, ale přijít o 100 miliard dolarů bez, bez jakýkoliv náhrady, přestože máš podepsaný smlouvy s venezuelskou vládou a oni nebudou platit, protože venezuela zkrátka nebude schopná je dotržet. Tak to je, to je obrovský malé. Mm. A je to precedens, protože Čína podobné investice má roztrkravní po celém světě. V Jižní Americe, v, v Africe, všude, kde jsou nějaké naleziště, naleziště kovů a Američeně to můžou kdykoliv zopakovať. To. Um, vieš si představit uh, nějakou reakciu Ruska a Číny mimo mimo vojenské konfrontácie, ako by toto Spojeným štátom mohli uh, nejak opakom vrátiť? Uh, Pýtám se preto, víš, lebo už dlho tu žijeme aj pri tej Ukrajine o, v, tom, v tom svete, že však dáme sankcie na Rusko, padne na kolena, urobíme toto, bude mať problémy a počúvame to tu denne a, a, a vidět na tom Rusku, že bolo schopné čeliť různým problémům, kterým bolo vystavené, už ako čeli, tak čeli, ale tie najčernejšie scenáre sa očividne nenaplnili, čiže Rusko je schopné nějakým způsobem se přizpůsobovat, konat. Takže, či ty si vieš, či si vůbec nad takým něčím přemýšlel, že či existuje nějaká forma odplaty, kde by to Rusi a já mohli Spojeným štátom vrátit? Rusové si myslím, že tu možnost nemají. Čína tu možnost má, pokud by zautočila na tchaj Velice rychlou akcí a ten tchaj tak. tak to si myslím, že by byla odplata, ale nevěřím tomu, že to Čí, Čína udělá, protože ještě ji nepovažu osobně za dost silnou, aby si to mohla dovolit. Nicméně bude to mít důsledky, které jsou pro mě jasní, ale můžu se plect. Já bych očekával teďko, že Čína si uvědomí, že vlastně američaní to můžou provést, kdy si vzpomenou. A můžou ohrozit její energetickou bezpečnost, anebo a teda vývoz, vývoz výrobku moři, Takže bych očekával těsnější propojení Ruska a Číny. Eh, Rusko eh, nabídne prostě svoje zdroje sibirský. Budou vystaveny nový plynovody, nový ropovody. Čímž páde, se sníží výrazně závislost Číny na dopravě po moři, toho, to, co Čína nutně potřebuje. Čína má v podstatě všechno. Nemá, nemá, nemá ropu a nemá dostatek potravin. Ale jinak s výjimkou tohodle, tohodle co mají rusové, tak je, je sobě stačná naprosto ve všem. A Čína je továrnou světa, na tom, se, na tom se nic nezmění. A aby Američani se soustředili na to, že budou eventuálně zastavovat čínský lodě, který povezou eh, tovar do Evropy nebo, já nevím, do Afriky, no tak to je, to je kontraproduktivní, protože těch lodí je hodně a nakonec eh, Čína si může eh, Může prostě vytvořit konvoje a doprovázet to vojenskou silou a takový dláto. To potom um, už by asi byl problém i pro, pro Spojené státy. Čili očekávám výrazný prohloubení vazeb mezi, e, mezi Čínou a Ruskem. To je přesně to, co jde proti americkým zájmům. To je jedna věc. A druhá věc je, co očekávám. Je, že Čína teď začne horečně budovat svý vlastní námořnictvu. Oni už mají největší, údajně nejvíc eh, vojenských lodí eh, ve službě eh, ze všech států planety. Už jsou údajně větší než, eh, než námořnictvo Spojených států, ale, ale zaostávají v eh, těch hlavních. Ty lodí, jako jsou, jako jsou letadlové lodě. Jsou tři čínsky letadloví lodě ve srovnání s deseti americkéj má. Navíc jsou to lodě na konvenčním pohodu, zatímco američané mají jaderný mají pohon na, na letadlovkách. Takže to je jeden rozdíl. Druhý rozdíl je atomových ponorkách, těch strategických atomových ponorkách, kde nevím, kolik jich má Čína, ale američani jich mají nejvíc na světě. A e, takže očekávám já velice prudký rozvoj čínského námořnictva a především tadyhle v těch strategických kategoriích a e, američani e, za to zaplatí tím, že dejme tomu po roce 2030, pokud, pokud bude mír, tak najednou se taky může stát, že 10 amerických letadlových lodí bude konfrontováno s 15 nebo s 20 čínskými letadlovkama. A to tež může být klidně u ponorek, protože na rozdíl od Spojených států Čína má uzavřený dodavatelský řetězec eh, pro výrobu těchto velkých monster od nalezišť eh, surovin eh, přes hutě, eh, přes eh, zpracující průmysl a tak dále. Jediný, v čem zatím Číňani zaostávají, a to je ten jejich trvalý gap, to je to je mik mikroelektronika, jo, ehm, obvody, ale i to, i to e, jsem si jistý, že Čína velice rychle odstraní. Prostě k tomu, k tomu nutně musí dojít. Když 20 milionů holandianů dokázalo vymyslet nějakou technologii, která je jedinečná ve světě, tak e, docela jistě po druhý e, miliardy Číňanů to dokáže vymyslet taky. Ještě? Tady není otázka, jestli, ale, ale kdy to vymyslí. A potom, jakmile tohle, jakmile dojde ke srovnání tohodle náskoku, který, který využívají Spojený státy ohledně integrovaných obvodů, tak Západ, včetně Spojených států, bude končit. Ještě k té Venezuele, e, tam jsem chcela jednu věc zpýtať, zabudol jsem, tak se ještě vrátím. E, Sám tam bavili o tom, či, či teda... Tá Venezuela už pokľakla, alebo nie. Podle mňa osobně to teraz Američania robia chytro, to na tom vidíš presně, že sa nedohadují s venezuelskou opozíciou, lebo tam už oni chápu, že něký Gvajdo a podobné Mačadové a takéto figurky, ich bábky nemají podporu medzi tamojším ľuďom. Mimo, mimochodom, ľuďom mimochodom tá pani, kterou jsem tu citoval z Markeru, čo robila rozhovor s ňou, ten sudca hovorí o tom, že vo Venezuele boli obrovské demonstrácie, milióny ľudí v uliciach, ale to sa tu u nás neukáže. Čiže on to může byť, že kludně může mať ten Maduro veľkú podporu a právě proto to Američania urobili chytro tentokrát, rozumně. Předstvíme si, nepojdeme starou cestou, to nám nikdy nevyšlo, však dohodneme sami s režimom. Madura dáme preč, ten robí problémy, ale tam s tou Rodriguezovou a tam by to skôr na mohlo prejsť. No ale kam týmto smerujem? Jedna vec je, jako si to ty namaluješ, druhá vec je tam ten ľud, který je a ten má nejaké ty svoje historické skúsenosti. Napokon kadejaké gerilové vojny a tak podobně jsou ľudia, kteří vraví, že Američanů může celkom ľahko počkať ešte, alebo čakať vo Venezuele druhý Vietnam že či si takéto ešte v dnešnej dobe při tejto situácii, akou máme, vieš reálně představit, že by sa jim to mohlo až takýmto spôsobom vypomstěť a možno aj k tomu pridať potom případně reakciu iných latinskoamerických krajín, jako Kolumbia, Mexiko, sa už ozývají různé tyto krajiny, kterým sa nepáči toto konanie uh, Trumpa, myslím, že to bol právě kolumbijský prezident Petro, který hovoril o tom, že prísahal som, že už sa zbraně nedotknem, ale ale teda, ako vidím, že asi tento svoj slub alebo prísahu poruším. Čiže ty tam zase můžeš mať, dať do pohybu nejaké ty gerilové hnutia, které už tam utíchli v Latinskej Amerike a že sa tam může znova nejaký takýto sentiment antiamerický rozhoreť v plnej, v plnej kráse. Či takéto něče je podle teba možné, že toto by ešte mohlo zásadně hodit vidli do tohto rozbehnutého Trumpovho príbehu. Alebo už v dnešnej dobe všetkých tých dronov a informácií, čoho Umělých inteligencií a spôsobů jako ovplyvňovať dianie ľudí, myslenie, všetko. už Už to staré, dobré čekeva ruské časy nečakáš? Nečekám. Já jsem dneska viděl titulek, nevím na čem, ale ten titulek byl zcela jasný. Latinská Amerika směřuje do pravy. A bylo to postavené na tom, že Jednak jsou odstraňovaný ty levicoví režimy v Latinské Americe. Zmíněná tam byla taky Venezuela. Ale vedle toho jsou instalovaný noví lídři v latinskoamerických zemích, jako je třeba ten, ten novej argentinský prezident, jo, který teda Mělý. se soustředil... A jo, který se soustředil na stabilizaci, ekonomickou stabilizaci Argentiny, a použil k tomu velmi, velmi drastické metody. A vypadalo to, že, že prostě musí prohrát volby. A tam byly nějaký doplňovací volby, a ona ta jeho strana je vyhrála. Jo. Čili eh, i přesto, že. Zvolil drastické reformy, tak nakonec to voliče ocenili. Já jsem tím byl velmi, velmi překvapený. A jako ten článek byl v tom smyslu, že tato pravicová vlna jde Latinskou Amerikou, to, že Trump vyhrožuje Mexiku, no to, za mě to je za mě to je naprostý nesmysl, protože ono je něco jiného udeřit na Venezuelu, která nemá přímou hranice spojenýma státama. A něco jiného je udeřit na Mexiko, kde ta hranice je a kde se ten stát může zhoroutit. A když máš na, na svých hranicích hmm. zhoroucený stát, tak by mi potom zajímalo, eh, v, v, v, vyčítám Mexiku, že nedělá nic proti proti tomu, aby zastavilo vlnu těch, kteří se chtějí dostat nelegálně do spojených států. Jo. No, ale pokud by se stát, jako Mexiko zhroutil, 140 milionů lidí, no, tak by to ničemu nepomohlo, ten nápor na americkou hranici by byl ještě daleko větší a ať si Trump zahrává, zahrává s to Totež E, ta vyruška nebyla, nebyla až tak přímá, ale byla e, adresovaná smělem, směrem do Brazílie. Tehle 220 milionů obyvatel. A Brazílie je budoucí, budoucí ekonomický gigant. Ať se to spojeným státům líbí nebo ne, tak Brazílie bude rozhodně ekonomický gigant. A e, ten e, Trump si myslí, že Zřejmě nikdy nezemře, to je takový ten, ten typ. Budou umírat všichni okolo mě, ale já budu žít většiným životem. Tak nebude žít většiným životem. Ono to všechno dohoní. A tyhle postoje, ty samozřejmě štvou každýho v Latinské Americe. Může být, může být sebevětší přítel Ameriky, ale jakmile, jakmile začnou tadyhle ty silové útoky, tak e, prostě jsou to gringové a dělají nám opět zle, jako nám dělali, e, já nevím, sto let předtím. Čili ta Latinská Amerika se nutně postaví proti nim. A já jsem to napsal, já bych se vůbec nedivil tomu, kdyby dneska Mexiko nebo Brazílie zahájili tajně jaderný program, protože se ukazuje, že Kim, ten severokorejský Kim, měl prostě pravdu. No. když. Se nedal odradit ničím a šel za atomovou zbraní. A dneska ví, že ta atomová zbraň je přesně to, co chrání, aby se mu nestalo to samé, co Madurovi. Jo? No a e, jestli si Trump myslí, že život nebo že e, planeta je bezpečnější o tomhle jeho zásahu, také je na hrozném Taká drobná poznámočka, že zaujímavé, že sa bojá Kýma s jeho troma raketami, ale Ruska, ktoré, které jich zničí 28 násobně krát, toho sa až tak nebojá. To je zaujímavé, vieš, že väčší hmm. strach z Kýma ako z Putina. No. E, začínali jsme vočko tou našou slávnou evropskou úniou, tými našimi slávnymi tábormi rôznymi, tými močiacimi a tomi, ktorí ešte teraz niečo vymýšľajú, tak... Trošku se teraz vrátíme zase k tu k nám domů do Evropy a k tomu táboru, který by som to tak povedal, že historicky to teraz poviem, že to je ten tábor, který nevyužil vzácnou příležitost mlčať. Tak tento tábor, který nemlčí a hľadá jaké výhovorky a, a, a mantry, aby nejako zakryl, že teraz při Venezuele má právo robiť něco jiné, morálné, jako při Ukrajine, tak vyrukoval teraz s takýmto názorom, že, no vidíte, my jsme to celý čas hovorili, že vlastně tu máme nebezpečného Putina a s jeho ambíciami a s nami, jako si on sníva ten sen o Veľkom Sovětském zveze, a teraz přišel tento blázon Trump do toho a ten si tu začal krájať tento svet s Putinom, a ten zase v rámci svojej koloniálnej minulosti a ja nevím čo. No, tak čo? No tak to znamená, že naša jediná nádej je prilnúť a ešte viac na hruď Európskej únie, lebo to jsou naši jediní spojenci a jediní partnery, a tu je právě to, čo Fico robí zlé, že tuto našich partnerů, tou svojou politikou a tými svojimi názormi a ten váš Babiš tiež odrádza, jsme si to tam pokazili pri tých našich partnerů. Takže právě teraz, čo treba spravit, je v tomto světě nebezpečnom putinovsko Trumpovskom prostě začať robiť konečně kroky, kterými v podstatě aj ten Fico, trošku aj ten váš Babiš, aj ten Orbán, Poved, povedia tým naším partnerom ten Úsore von der Lejnovej a všetkým tým ostatným makronom, mercom a všetkým týmto kteří teraz pomáhají nezičně Ukrajine, že prepáčte, my jsme sa mýlili, mýlili jsme se v tom Putinovi, mýlil jsem sa já ja, Robert Fico, aj v tom Trumpovi a preto prosím, príjmíte ma opäť medzi seba, chcem byť s vami, chcem spolu s vami budovať silnú evropskou úniu, chcem, aby jsme boli samostatní, sebestační a v podstate jsme už ostali na tú obranu nás, my samotní a teraz naša cesta je budovať silnú evropskou úniu, nezávislou od Spojených Amerických, která bude veľmi obozretná a opat nájsmeron k Rusku, takže toto je teraz Vlčko cesta. Mm, jo, to, to je cesta, to je to, na začátku té cesty letos, nebo ne, loni, lo, lo, už, už loni. Trump se ujmul 21. 1. E, prezidentský úřadu, já jsem 22. první vydal články, který jsem konstatoval, že Trump zavedecla, že Evropská unie, který postihnou Evropu a postihnou jí velmi, a že Evropa proti tomu neudělá vůbec nic. Prostě bude mlčet a klidně to přijme. Nebo ne klidně, ale prostě přijme to. E, že ten článek byl prorocký a byl správný. E, to se ukázalo velmi brzo. Ty pamatuješ na e, jednání, výroční jednání na to vágu, ty pamatuješ na jednání Evropská unie versus Trump na tom golfovém hřišti ve Skotsku, a? kdy Evropa, ta, ta hrdá, silná Evropa, jo, která chce být nezávislá na tom Trumpovi, tak ta tam provozovala, provozovala závody. Kdo se, kdo se bude rychlejš a plížit k Trumpovi pod kobercem a kdo se zavrtá hloubějš, jo? Před Trumpem. Ve snaze, ve snaze mu víc stříct. tam tenkrát pořádali závody v servilitě. Tyhle. A to jsou ty, který, který jako budují tu, tu nezávislou, silnou, sebevědomou Evropu. To je ta von Leyenová, to je ten Starmer, to je ten Macron, to je ten Merc, všichni tyhle panáci, který, který nevěděli servili to, co by před Trumpem udělali, aby se mu zalíbili. Tak to jsou ty, s kterými my dneska máme budovat tu silnou Evropu. Co to je silná Evropa? Já jsem dneska viděl schodou okolností anketu, tu pověstnou anketu na webu Morning Star, To byla ta, v které Fiala, kde, kde teda mají asi 22 světových, takzvaných světových lídrů, ku podivu, tam byl český premiér a je tam pořád, akorát Fialu vystřídal Babiš. Na no Fiala ten e, končil suverénně Celý čtyři roky, e, pokud jde o e, akceptaci e, svých voličů, tak z těch 22. byl na 22. místě, anebo když je hodně dobře, tak ne na 21. místě. Babiš je čtvrtý ze Zóra, jo? Babiš, babiš, pokud jde o oblibu, tak je momentálně čtvrtý. A kdo myslí, že, že zaujímá tři poslední místa? posledně je Stárner, před ním je Macron a třetí od konce je Merc. Tak to jsou ty lídři, který, který nejsou akceptovaný ani doma a s těma máme něco budovat. Ty jsou, ty jsou rádi, že se momentálně nějak drží u moci. Macron už samozřejmě nemůže, nemůže kandidovat a, a kdyby mohl, tak podle mě by to už ani neskoušel, protože by byl poražený na lavu. Jo. Takže, takže Macron má vlastně štěstí, že už nemůže kandidovat po třetí. Starmer ten prohrá příští volby a prohrá je tak, jak nikdo v Británii žádný volbě ještě zatím neprohrál. To bude rekordmanem. No a Merz ten prohrává, ten prohrává podle posledního výzkumu, který jsem viděl už v neděli, tak... To rozpětí AFD na něj měla, na Unie měla 1%. Tak teď už má, už má 2,5% náskod před, před Uniema. Čili ta snouba v opaku. Starmer je nejneoblíbenější britský premiér od začátku eh, toho, co se tohle měření provozuje. Macron je nejneoblíbenější francouzský prezident taky od začátku měření a Merc je nejneoblíbenější e, německý kancléř od začátku měření tak s těmahle máme budovat něco, když jsou na tom tak, že je neberou ani doma to je, to je, to je, to je prostě směšný jo. my e, naopak Orbán měl pravdu Váš Fico má pravdu Babiš, ten lavíruje, ten, ten, je, ten je chvíli kočka, chvíli je pes, eh, ale zatím, zatím se v tom snaží bruslit tak, aby, aby se zavděčil všem. Jestli mu to vydrží, to je jiná věc, uvidíme. Fakt je, že říkal kromě jiného, že eh, zruší muniční iniciativu dneska prohlásil, že ji nezruší, že poběží dál, že to budeme administrovat, ale nebudeme do toho stát žádný peníze. A, opozice, opozice mu to vyčítá, ale Babišovi, Babišovi je to jedno. A já si myslím, že je to jedno i těm evropským papalášům, protože eh, eh, Babiš nemá žádný důvod opakovat politické postoje těch, tří hlavní, těch třech králů, těch hlavních třech králů Evropské unie, kteří jsou nejneoblíbenější ve, ve svých úřadech, ve svých zemích od té doby, co se to měří. Hmm. Když rozmýšlám tak na tím, no, tento konkrétně názor, že se třeba přilnout stále více ještě k Evropské unii, která teda bude jediný tím místem, kde my můžeme něco dokázat, je to byl člověk. Bývali. teda poradca bývalej prezidentky Čaputovej istý Goda, to to napíše někde na Facebooku. A títo istí ľudia, kteří dnes, ktorí dnes po tomto všetkom by sa chceli odpůtať od Spojených amerických. to jsou všetko ľudia, ktorí doteraz tlieskali tomu, aby sme sa odpůtali energeticky od Ruska a stali sa na druhé strane závislými od Spojených států amerických. Mm. Ako, čo sa vy chcete teraz odpútavať od Spojených štátov amerických, keď ste spravili všetko preto, aby jsme boli na nich energeticky závislí? Tak ako můžete teraz budovať už nejakú nezávislost? Jak sa dá vôbec vůbec hovoriť o nejakej nezávislosti? keď vám tu ten, od koho chcete byť nezávislí, keď ste závislí na jeho energetických predražených zdrojoch. Čo jdete teraz robiť? A toto je presne to na tých ľuďoch šialené, že se ako jako také telce, jako takých chrůsty chr v lete, za, za svetlom lete a ne bezmozgové. A potom, keď je pozde, no čo teraz už spravíte? No čo už teraz? Čo budete teraz robiť? Tak se opět vraťme k té otázky, kterou sme to začínali. Čo idete vy hlupáci teraz robiť, keď vám Trump zoberie Grónsko? A čo idete spravit? Čo? Idete tam vyslať jednotky evropské? Samozřejmě, že nejdete. Čo by tam robili? Táto bezmocná chudiatko Evropská únia, čo teraz ide spravit? To je akože naozaj... Já ja se těším na to. Já ja ja, ja si jedno si prajem, aby toto Trump naozaj robil, aby to zobral to gronsko. A budeme sa, budeme sa tu naozaj z prvého radu pozerať na těchto hlupákov, ako budou behať, jako kurence, splašené, bez hlavy po dvore. Budeme mať z toho dobrý pocit, že vidím těchto sprostákov, že teraz se chytajú za hlavu a nevedia, čo tu robiť. A na strane druhé to bude hrozná bolest pozerať sa na to, že kam to těto sprostáci dovědli. Do jakého do stavu jsme se s těmito hlupákmi kteří toľko tu plašili, jako tá tebou spomínaná Frederiksenová, Mete, holandská, či dánská premiérka, Dánčka. dánská premiérka, toľko sa tu bála toho Ruska, až si nevšimla, že jej, ukra... že jej zobrali pôdu pod nohami Američania. No toľko ste sa toho Ruska báli, Až vám to nakonec vyfukol váš najväčší miláčik, váš světec, vaši světy, Spojené štáty americké. ku kterým ste boli přilnutí, tí, na kterých ste boli nacucnutí, tým, ktorí ste odčítavali spier, tak tým vám to teraz vo výsledku spravia. No tak bude to božský pohled na tyto bytosti na straně druhé strašný pocit z toho že čo s tímto sa no nič s tým nespravíme, no, to, no budeme muset s týmito hlupákmi tu vyžrať si to všetko čo tu napáchali teraz viky goda tu poviže, že treba byť nezávislí od spojených štátov amerických od tých, na ktorých teraz závisíme energeticky lebo jsme sa poodstrihávali s veľkou radosťou jako to váš Bývalý premiér Fiala hovoril, už nejsme závislí na Rusku. Hurá! Super! A na kom jsme? Na Spojených státoch. No tak se teraz odstřihávajte. No, Boris, ten, ten příměr s těma energiema je naprosto skvělý. Na to jsem... <coughs> Přiznávám, že jsem na to zapomněl. <coughs> Omlouvám se, ale ten je naprosto skvělý. Oslavovali jsme molekuly svobody. Pamatuješ se na to? Eh, molekuly svobody a eh, jako ono se ukazuje, že dneska asi to nemusí být to pravý ořechový. Protože na seznamu, na seznamu eh, je článek, eh, který má nadpis poslouchej. Trump s Gronskem přináší do Evropy možná větší riziko než ruská invaze. Počkej, to já se tu už pomalý idem prežehnať, když som toto počul. To co je za... Za príšerné, to, je... to to je hrozné. To jsou věci, co? Toto, to, to, to, to, kdo pretlačil do mainstreamu takýto názov, to je něco príšerné. Ježíš Mare, jako to ještě raz mi to, prosím ťa, prečítáš, ma a studený pot. <laughs> Trump s Gronskem přináší do Evropy možná větší riziko, než ruská invaze. Autorkou je jakási Anna Hrdinová. Když na ní koukám, když koukám na její fotku, tak bych řekl, že Loni maturovala. No a to je, ta analytička, která dala dohromady ten článek, který má to, to, o čem jsem tě říkal, jo. Hmm. ten titulek. To, to jsou věci. Já bych se ještě před týdnem před týdnem, by mě v životě nenapadlo, že někdo, že budu na českém mainstreamu číst něco takového. No, já jeden ja za chvíli po této relácii zazdílať, lebo mi to teraz vyskočilo a nevím, to tu teraz takto rády pustit, pustiť, ale počujete, že koniec světa nemůže být daleko. svobodný vyselač, jde za chvíli zazdílať Mikuláša Dzurindu na stránke, lebo Mikuláš Dzurinda v videu hovorí, že Robert Fico mal pravdu, že Jediný teda, že Fico, já jsem to len tak rychlosti prešiel, ho, ho, ho chválí za tú reakciu na Trumpa, že čo urobil s tou Venezuelou Trump, že to bolo porušení medzinárodného práva, Mikuláš Zurinta chválí Roberta Fica a kritizuje slovenskou opozíciu, že bola ticho, že zaliezla, že čuši jako vší. Predstavte si tak, tak, tak ako si si ty to nevedel, ločko predstavit, tak já ja som si nevedel představit, že teraz idem zazdílať Mikuláša Zorindu. Ale beriem to tak, že ano, Mikuláš Zorinda, jako aj pokazané hodiny dvakrát neukazují správny čas, tak může mať aj Mikuláš někdy pravdu v poriadku. Takže dejú se teraz, vočko neuveriteľné veci. <laughs> Proste neskutočné kacírstvo, ešte dobré... Ešte dobré, že táto pisatelka tam dala to slovíčko možno, že ten Trump je možno väčšia hrozba jako Rusko, to ešte neznamená úplně, že je. Tak týmto možno, hádám, si ešte zachráni post v tých novinách či periodiku, kde píše, alebo lebo keby tam to možno nedala tak kacírstvo najväčšie na svete urobím teraz jednu takú vec keďže, keďže vôbec počas týchto dvou hodin jsme ani jeden mailik neprečítali však je jasné, že si to presúvame do utorkovej listárne ale aby teda úplně nebol nevypočutý hlas poslucháčstva, tak je, uvidím, že či to tak je mal by byť někdo na telefonnej linke tak zkusíme tuto reláciu zakončiť telefonickou otázkou alebo názorom a prípadne ešte našou reakciou na ňu tak príjemný dobrý večer a tak nebude. Lebo mezi medzičasom zložil, nevydržal, nevadí. Dobré, nič sa neděje, tak máme už aj tak akurát pomaličky pol, tak asi sa můžeme lůčiť pomaly, Vlčko, čo pověš? No, můžeme, hele, já už jsem našel i ten článek e, druhý, o kterém jsem mluvil e, na seznamu. USA obsadili tanker plující pod ruskou vlajkou. Buďte humán, volá Moskva. No, čili za mě, jestli... E, ne, ne, neotevřel jsem to, nevím, co je vevnitř. E, jestli, jestli tohle opravdu Moskva řekla, tak za mě to je e, jasný signál slabosti. To, to, to se nedá odiskutovat. No. Ale trzeba preobiektywnie tu povedať, že já ja jsem tam no. někde čítal, že Rusi vravia, že je okamžite prepustiť ruských, tých námorníkov, že vy žiadali Spojené štáty americké o to, aby ich prepustili. A už potom či dodali aj túto humannú, humané zachádzanie, neviem, ale ale viem, že som čítal, že vy, že žiadou Spojené štáty okamžité prepustenie ruskej posádky. No jo no, ale za mne za mne mě... Signál, signál slabosti asi nemůžu pomoct. No nic, Borisku, uvidíme, co se stane do úterka. Čili eh, přesouváme eh, všechny maily do úterý. Kolik pak jich přišlo zatím? Zatím, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, desát, jeden, nějakých 12 kusů tu budeme mít asi zatím. No tak to hodně ještě přijdou další. Byl no, no, počas víkendu nepochybu. pondělka, takže můžete no. samozřejmě písať ďalej a v útorok v tom standardním čase o 9 hodině rannej. Ak se nič zásadné neuděje, tak budeme vysielať v tomto čase, a tam ich všetky vybavíme. No. Tak ti děkujem pekne Dobře. za výšok. Nemáš za co? zítra ty, ty nastupuješ do služby, protože je trikolora, já nastupuju taky do služby, protože je trikolora, takže upozorňu posluchačky a posluchače, že se zítra uslyšíme znova, pokud se nestane něco, o čem A už jste si aj nějaké témy horkali, budete mať? E, já tohle, tohle postavím, Tybo, a e, za, mě to, za mě to bude taková docela bojová, bojová relace. Takže uvidíme. nevím. Dobré, tak to, je, to je dobrá uputávka na, na počúvanie, tak sama je pěkně do No, psejuti pęknej e, zbytek dne po a posluchačům taky a nashledanou zejtra. Dobrou na, noc. Nashledanou to byl vok zakladatel a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa už by som bol býval skoro povedal, že vám e, pekný zvyšok dňa a príjemný víkend preborí skoro ne, lebo bežne vysielame v piatky túto reláciu, ale dnes z tých dwodok, které jsme v úvode spomínali, jsme vysielali v stredu. Takže se s vami lúči pre dnešok a pekný zvyšok týždňa. A s víkendem vám praje boží do počtu. Tato relace vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty, ty sa k ním můžeš pridať. Více informací najdeš na www.slobodnyviestělac.sk. Děkujeme.